Глава одинадцята Цілий тиждень було сиро і холодно, як це часто буває раннім літом у західних гравствах, і ми більше жодного разу не ходили на берег. Море я бачила з тераси та галявин. Воно виглядало сірим, непривітним, бо маяк на мисі котилися до затоки величезні вали. Я уявляла, як вони прямують в бухту і з горктом розбиваються об скелі, а потім швидкі потужні накочуються на берег, що спускається. Коли я виходила на терасу прислухалася, до мене долонав здалеку приглушений гуркіт моря, сумний і похмурий. Я почала розуміти, чому деякі люди не терплять моря. Часом у нього був тужливий звук, і сама його завзятість, гуркіт, шипіння, що нескінченно чергувалися, різали вухо, діючи на нерви. Я раділа, що наші кімнати знаходяться у східному крилі, і я можу висунутися з вікна і подивитися вниз на розарій. Іноді я не могла заснути, і, вибравшись потихеньку з ліжка, підходила в безмовності ночі до вікна і спиралася на підвіконня. Довкола був такий світ, такий спокій. Мені не чути було бурхливе море, і тому в моїх думках теж був мир і спокій. Варто було мені лише побачити стараси море, і тут же він вставав переді мною, як поганий сон. Я знову бачила порцелянову чашки в блакитних плямах, Нитки павутині на крихітних щоглах і рашкових кораблів. Я чула стокі дощу по даху, згадувала Бена, все це турбувало мене, виводило з рівноваги. Я хотіла забути про всі ці речі і той же час хотіла знати, чому вони турбують мене. Я не могла забути втраченого виразу в очах Максима, коли ми підіймалися стежкою через ліс, і не могла забути його слів о Боже, який же я був дурень, що повернувся! У всьому цьому була моя вина. Навіщо я пішла в ту бухту? Я знову відкрила дорогу в минуле. І хоча Максим оготався і знову став самим собою, ми жили з ним при чоблі, чиїли, спали, гуляли, писали листи, їздили в село. Я знала, що через це між мною та Максимом стоїть стіна. Він блукав по від неї, і не могла до нього приєднатися. Я тепер весь час хвилювалася. Якби необережне слово чи несподіваний поворот розмови, не викликали в його очах той вираз. Навіть Френк Кролі, який прийшов якось до ланчу, страшно мене налякав, сказавши щось щодо вітрильних перегонів у гавані Керіта, Я втупилася до себе в тарілку, серце пронизило біль. Але Максим продовжував розмовляти, як нічого не бувало, мабуть, слова Френка ніяк його не зачепили. Це було під час десерту. Фріс вийшов з кімнати, я пам'ятаю, піднялася за столу, пішла до буфету взяти сиру, хоча мені його зовсім не хотілося, просто щоб не сидіти з ними разом і не слухати. і Навіть співала щось напівголосно, щоб заглушити розмову. Звичайно, це було безглуздо, але я нічого не мала з собою вдіяти. Я не знала, як мені бути. Пам'ятаю, що в перші тижні нам наносили візити наші найближчі сусіди, приймати їх, тиснути їм руки, тягти час, доки не пройдуть обов'язкові півгодини, стало для мене ще більш тяжким випробуванням. Особливо, коли відчинялася переді мною двері бібліотеку, або ще гірше, в довгу, холодну, неживу вітальню, і там була незнайома дама, що чекала на мене, а то й дві, або чоловік і дружина, Здрастуйте, як ся маєте, на жаль, Максим десь у саду, Фрізь пішов шукати його. Ви просто не могли не заїхати, не засвідчити нашу повагу молодій господині. Легкий сміх, легка балаканина, мовчання, погляд на всі боки. Мендерлі, як завжди чудовий, вам, звісно, тут подобається? Отак, звичайно. Полегшення, яке й відчувала, коли з'являвся Максим, стримувалось страхом, що вони скажуть щось необережне. Я тут же німіла, на обличчі застигала посмішка, руки складалися на колінах. Вона починала звертатися до одного Максима, розмовляючи про людей, яких я не зустрічала, про місця, де я не бувала, і час від часу ловила на собі їх погляд, недовірливий, здивований. Я уявляла, як у них говорять один одному дорогою додому, «Нудна дівчина, вона майже не відкривала рота». І потім фраза, яка вперше злетіла з губ Беатріс і переслідула мене з тих пір, фраза, яку я читала всіх очах, яка була, здавалось, мені, у всіх. Вона так не схожа на Ребеку. Пригадую, це була дружина єпископа в сусідньому з нами кафедральному містечку, яка запитала мене, як ви думаєте, ваш чоловік відродить щорічний маскарад? Таке чудове видовище, я ніколи його не забуду. Я посміхнулася так, ніби мені все відомо, і сказала, ми ще не вирішили, так багато треба зробити та обговорити. «Так, мабуть, так. Але я сподіваюся, що цей звичай не буде втрачено. Ви маєте вплинути на чоловіка. Торік, звісно, нічого не було. Але я пам'ятаю, що ми з єпископом їздили на маскарад два роки тому. Це було щось чарівне. Мендерлі напручують підходи для таких речей». Хол виглядав дивовижно, там танцювали, а оркестрантри сиділи на галереї, все добре гармоніювало. Звісно, організовувати це нелегко, але так високо це цінують. Так, сказала я, треба запитати Максима. Я думала про відділ для паперів і бюро, що стоїть у кабінеті, представляла купу запрошень, довгі списки імен, адрес. і Бачила жінку, що сидить за бюро, бачила, як вона ставить галочки біля імен тих, кого має намір запросити. І, Протягнувши руку за запрошенням, позначає квиток своїм вузьким косим почерком. А ще одного разу влітку ми були на прийомі у саду, продовжувала дружина єпископа. Все було, як завжди, гарно влаштовано. Усі квіти цвіли, день був чудовий. Чай сервірували на маленьких столиках у розарії. Так мило придумано, така оригінальна думка. Звичайно, вона була дуже розумна. І тут вона замовкла і трохи почервоніла. Злякавшись, що допустили нетактовність, але я відразу погодилася з нею, щоб їй не було так соромно. І я відповіла, Ребека, мабуть, була дивовижна жінка. І я не повірила сама собі. Невже я нарешті сказала це ім'я, вголос сказала Ребека. Це було колосальним полегшенням. Я злякалася, чи не побігла дружина єпископа, якому мене спалахнуло обличчя. Але вона продовжила говорити, я слухала її жадівно, як доглядач, який підглядає в замкову щелину. «Ви ніколи її не бачили?» – запитала вона. І коли я похитала заперечно головою, на секунду припинилася, не зовсім впевнена, що це дозволена тема. Ми, звісно, не були з нею близькі. Єпископ був введений на посаду тут лише чотири роки тому. Але, звичайно, вона приймала нас, коли ми були на костюмованому балі, та прийомі у саду, Якось взимку ми були запрошені на обід. Так, черв'яна була жінка, сповнена життя. І така здатна, різнобічна, зважаючи на все. Сказала, я не дбала, щоб показати, що мені все одно. Я так часто зустрінеш людину, яка є розумна і красива і захоплюється спортом. Так, ви маєте рацію, сказала дружина єпископа. Вона, безумовно, була дуже обдарована. Прямо бачок вона стоїть біля підніжжя сходів того вечора, коли ми приїхали на бал і вітається з гостями. Хмара чорного волосі відтіняє білу шкіру. Така гарна сукня, її так личило. Так, вона була справжня красуня. І сама вела весь будинок, продовжувала я, посміхаючись, нечо хотіла сказати. Я почуваюся цілком невимушено, я часто обговорюю її. Це, мабуть, вимагало багато часу і праці. Боюся, що сама я передам це економці, сказала я. «Ну, не всі можуть робити все самі, адже ви ще такі молоді, чи не так?» «Без сумніву, пізніше, коли ви до сього звикнете, до того, що у вас здається і своє хобі, чи не так?» «Хтось мені казав, що ви захоплюєтеся малюванням, любите малювати етюди». «Ах, ви про це!» – сказала я. «На мою думку, це така дрібниця...» «Це дуже приємний талант!» – сказала дружина єпископа. «Не кожен вміє малювати етюди. Ви не повинні закидати це заняття». «У мендерлі багато гарних куточків, які прямо просяться на папір». «Так», – сказала я, – «так, Ви граєте якісь ігри, їздите верх і полюєте?» – запитала до єпископа. «Ні, нічого цього я не вмію, я люблю ходити пішки. Найкраще у світі. Ми з єпископом дуже багато ходимо пішки». І тут вона почала багато розповідати про те, як вони здійснили пішу прогулянку по Пекінських горах. Проходили в середньому по двадцять миль на день і Я кивала, човно посміхаючись, хоча запитувала себе «Де знаходяться ці гори?» Неминуча пауза Погляд на годинник не потрібен, бо на стійний годинник у вітальні пробив четверту Я підвела зі свого крісла «Я така рада, що застала вас, сподіваюся, ви нас ще відвідаєте?» «З великим задоволенням, єпископ, на жаль, завжди дуже зайнятий» Передайте, будь ласка, привіт вашому чоловіку і не забудьте попросити його відродити костюмований бал. Так, зрозуміло. Прикидаючись, що мені про це все відомо, а потім сидячи в куточку машини, що прямувало додому і кусаючи нігті, я представляла величезний хол у Мендерлі, забитий людьми в маскарадних костюмах, шум, балаканину і сміх рухомого натовпу. Музикантів, вітальню. Я уявляла Максима, що стої біля підніжжя сходів, він сміявся, потискуючи руки, обертався до тієї, хто стояла перед з ним. і струнка, з темним волоссям і дуже білим обличчям. До тієї, чиї очі стежили, щоб гостям було добре. «Ви часто влаштовуватимете прийоми, місіс Девіндер?» Я знову чула цей голос, цікавий, ніби натякаючого голос жінки, яка живе з іншого боку від Керіота, яку я відвідала у відповідь. І бачила знову її очі підозрілі, що оцінюють, охоплюють мій вигляд від капелюха до туфель. Швидкий погляд зверху вниз, від якого не вбережеться жодна наречена, чи не вагітна я, і не хотіла більше її бачити, не хотіла більше бачити жодну з них. Вони приїжджали з візитом до Мендрелі лише з цікавості, з бажання засунути носа в чужі справи. Їм подобалося критикувати мою зовнішність, мої манери, мою постать. Їм подобалося дивитися, як ми з Максимом тримаємося один з одним. І потім вони повернуться до себе додому і говоритимуть зовсім не те, що в колишні дні. Вони приїжджали тому, що хотіли порівняти мене з Ребекою. «Я не повертатиму більше візитів», – вирішила я. Так і заявлю Максиму. Нехай вважать мене грубою, невихованою мені все одно. У них більше приводів для критики. Вони зможуть сказати, що я погано вихована», – я нітрохи трохи не дивуюся. Зрештою, хто вона? Сміх, знизоня плечима. Любонько, хіба ви не знаєте, він підібрав її в Монте-Карло, або десь у подібному місці. У неї не було жодного гроша за душею. Компаньонка в якоїсь старої. Не може бути, це неймовірно, які дивні ці чоловіки. І не хтось, а Максим, який завжди був таким розбірливим, як він міг після Ребеки. Мені однаково. Мені це байдуже, нехай кажу, що їм завгодно. Машина звернула у ворота біля сторожки, я нахилилася вперед і посміхнулася з жінці, яка там жила. Назривала квіти в саду перед будинком. Почувши, що під'їжджає машина, вона випросталась, але не помітила моєї посмішки. Я помахала її рукою, вона байдуже глянула на мене. Мабуть, вона й не знала, хто я, і знову відкинулася на спинку сидіння. Машина покотилася під'їзною алеєю. За одним з поворотів я побачила попереду фігуру чоловіка. Це був Френк Кролі, керуючий. Почувши шародіння шин, він зупинився, і водій зменшив хід. Френк Кролі зняв капелюх і посміхнувся мені. Здавалося, він був радий бачити мене? Мені подобався Френк. Він не здавався мені нудним і нецікавим. Можливо, тому, що я сама була нудна. Я постукла по скули попросила водія зупинитися. «Я, мабуть, вийду і проду пішки з містером Кролі». Френк відчинив дверця та машини. «Їздили з візитами місіс де Вінтер?» «Так, Френку». Я кликала його Френк. Бо так кликав його Максим. Але він звертався до мене лише місіс де Вінтер. Такою була вже він людина. Навіть якби ми опинилися разом з ним на безлюдному острові, я залишалася б для нього місіс де Вінтер. «Я їздила до єпископа», – сказала я. Його не застала, але дружина була вдома. Вони з єпископом дуже люблять ходити пішки. Іноді вони проходять по двадцять миль на день у пенінах. «Я тих країв не знаю», – сказав Френк Кролі. Кажу, там дуже гарно. Мій дядечко жив там». Типова відповідь для Френка Кролі. «Безпечний, загальноприйнятий, коректний, абсолютно точний». Дружина єпископа запитує, коли в Мендерлі буде костюмований бал. Сказала я, стежачи за ним куточку мука. Вона була на минулому балу і отримала велике задоволення. Я й не знала, що у вас бували такі бали-маскаради, Френку. Він не одразу відповів. У нього став трохи стривожний вигляд. Так, відповів він, помовчавши. Баломендері був головною подією року. Приїжджали всі, хто живе в нашому графстві. І купа народу з Лондона. Колосальне видовище. Це було нелегко організувати, сказала я. Так. Мабуть, озвучу роботу брала Ребека? Недбало, сказала я. Я дивилася прямо перед собою на дорогу, але бачила, що він повернувся до мене, ніби хотів прочитати вираз мого обличчя. Ми всі працювали сумлінно, спокійно сказав він. У його словах звучала дивна стриманість, нерішучість, навіть боязкість, що нагадали мені мене. Я раптом подумала, чи не був він закоханий у Ребеку. «Якщо так, то я б на його місці говорила саме таким тоном». Ця думка спричинила безліч нових припущень, адже Френк Кролі був такий сором'язливий і такий нудний. Він ніколи нікому не зізнався по своїх почуттях. І в останню чергу Ребеті. «Бився, від мене було б мало користі, якби ми влаштували цей бал», – сказала я. «Я зовсім не вмію нічого організовувати. А вам і не треба було нічого робити». Просто бути самою собою і прикрашати свято. Дуже люб'язно з вашого боку, Френку, але боюсь, я не зможу зробити це як слід. Я думаю, ви зробите це чудово, сказав він. Милий Френк Кролі, який він був тактовний, делікатний, він мало мене не обдурив, але в глибині душі все одно йому не повірила. Ви не спитайте Максима про бал? Чому вам самі не запитати? Мені не хотілося б, сказала я. Ми замовкли, і мовчки продовжували йти вперед під'їзною алеєю. Тепер, коли я зламалася і внутрішній опір, і вимовила ім'я Ребеки, це приносило мені якесь дивне задоволення, наче п'янило мене. І знала, що мене ще кілька хвилин, і я повторю його. «Днями я була на березі», – сказала я. «Там не збудовано хвилеріз. Джес притрохи з глузду мене не звів, без кінця гавкав на якогось нещасного дурника». «Ви, мабуть, маєте на увазі Бена? Він славний хлопець, його нема чого боятися. Він і муха не скривдить». Я й не злякалася. Кілька хвилин я мовчала, співаючи напівголосно, щоб набратися хоробрості. Боюся, цей будиночок на березі незабаром зовсім розвалиться». Мені довелося туди зайти. Я шукала мотузку чи що, щоб взяти час перенаповідець. Проціляна вкрилася пліснявою книги «Гниють. Чому не вживається жодних заходів?» Невже не шкода цього?» і знала, що він відповість не одразу. Френк нахилився, зав'язав шнурок червика. Я вдала, що розглядаю листок на одному з кущів. «Думаю, якби Максим хотів, щоб щось там було зроблено, він сказав би мені про це», – сказав Френк, усе ще пораючись зі шнурком. «Це все речі Ребекки?» – запитала я. «Так». Я кинула листок, зірвавши інший, почала крутити його в руках. А навіщо вона використовувала цей будинок? Він повністю обставлений і зовсім не схожий на звичайний сарай для човнів. Він і був спочатку сараєм для човнів, а потім... Потім вона переробила його, воліла принести туди меблі та посуд. Мені здалося дивним, що він каже, вона, а не Ребека, чи Де Девінтер. Вона часто там бувала? Так, часто. Пікніки при місяці, ну то де, то інше... Ми знову шли пліч-опліч, і я все ще співала про себе. Яка чарівність, пікнік при місяці, це, мабуть, чудово. Ви колись брали у них участь? Один раз чи двічі, сказав він. Я вдала, що не помічаю, яким набалакучий він став, з яким небажанням відповідає на мої запитання. А чому там, у маленькій гавані, поставлено буйок? Запитала я. Раніше там стояли якорі яхти якої яхти? Її яхти. Мене охопило дивне збудження. Я не могла припинити розпитування, не могла замовкнути. А що сталося з нею? Це була та сама яхта, на якій вона потонула? Так, яхта перекинулася і пішла на дно. Її змило за борт. А якої величини була яхта? Близько трьох тонн з невеликою каютою. Чому вона перекинулася? У затоці трапляються сильні шторми. Я уявила зелені хвилі. Вже у вітер піднявся раптово смерч. І крихітна яхта нахилилася. Здригаючись на бік, біле вітрило лягло. «Невже ніхто не міг дістатися до неї?» – сказала я. Ніхто не бачив, як це сталося. Ніхто не знав, що вона вийшла в море. Я боялася глянути на нього. Він би побачив по обличчю, яке вражена. Я завжди думала, що нещастя сталося під час вітрильних перегонів, що поряд були інші яхти. Я не знала, що вона була сама, абсолютно одна, там, у затоці. Але ж у будинку мали знати?» – сказала я. «Ні, вона часто йшла так у море, поверталася будь коли вночі і спала у будиночку на березі. І не боялася?» «Боялася? Ні, вона не боялася нічого на світі». «І Максим... Максим не заперечив проти того, що вона плавала ось так одна?» Він нічого не відповів, потім за кілька секунд коротко сказав. «Не знаю». У мене склалося враження, що він не хоче когось зрадити. Чи Максима, чи Ребеку, чи навіть самого себе. Він був дивним, я не знала, як його зрозуміти. «Отже вона потонула, коли намагалася доплисти до берега, після того, як яхти пішла на дно?» «Так». Я уявила, як яхта здригалася, пірнала униз, перекинулася. В задуці було, мабуть, дуже темно. Берег, мабуть, здавався дуже далеким для того, хто до нього плив. Скільки минуло часу, до кій знайшли? Близько двох місяців. Два місяці. Я думала, топельників знаходять за два дні. Я думала, що приплив прибуває їх до берега. А де її знайшли? Біля ечкума, за сорок миль вгору протокою. «Я провела одного разу вечку мій літу, коли мені було років сім. Перед на містечко, з дамбою та узликами, і пам'ятаю, як я каталася на вісляку піщаним пляжем. А як довідалася, що то вона, коли минуло два місяці, як це можна було визначити?» «Цікаво, чому він не відповідає мені відразу», – подумала я, наче зважує кожне слово. «Значить, він таки любив її, отже, все це було небедже для нього». Максим їздив до Ечкома для впізнання. Раптом мені розхотілося його розпитувати. Я була огидна сама собі. мерзенна і огидна. Наче бідна мешканка в муніципальному будинку, що просить дозволу поглянути на тіло, коли помер хтось із мешканців. Я ненавділа себе. Мої питання були принизливими, ганебними. Це був жахливий час для вас, поспішно сказала я. Вам, мабуть, неприємно, коли про нього згадують, я просто подумала, чи не можна щось зробити з будиночком на березі, от і все. Шкода, що меблі, і все пропаде. Він нічого не сказав. Мені було жарко ніякого. Він, мабуть, здогадався, що не турбота про порожній будинок, підштовхнула мене на всі ці розпитування. І тепер мовчить, бо йому соромно за мене. «Яка довго ця під'їзна алея?» – сказала я. «Вона завжди нагадує мені стежку в одній з казок гріма». То пам'ятаєте, де прин заблукав у лісі? Щоразу вона виявляється довшу, ніж очікуєш, і дерева такі темні, так близько стоять одне до одного. Так, воно досить незвичайна, сказав Френк. За його тоном, по тому, як він тримався, я бачила, що він все ще насторожі, ніби чекає від мене чергового питання. Нам було нікудне з одним, ми обидва відчували, щось треба було зробити, навіть якщо це покриє мене ганьбою. Френку, я знаю, що ви думаєте. Ви не розумієте, чому я ставила вам зараз усі ці запитання. Ви думаєте, що це у мене нездорова цікавість, і це дуже гидко. Запевняю, це не так, просто, просто іноді я почуваюся в такому невигідному становищі. Життя в Мендерлі таке незвичне для мене. Я вийшла з зовсім іншого середовища. Коли я повертаюся з візитів, то ось як сьогодні я знаю, що ці люди оглядають мене з голови до ніг і запитують, чи досягну я тут хоч якогось успіху. Я уявляю, як вони кажуть, і що лише Максим знайшов у ній. І тоді Френке я починаю ставити собі те саме запитання і сумніватися. І мене починає переслідувати жахливе відчуття, що мені не слід було виходити заміж за Максима, що ми не будемо щасливі один з одним. Розумієте, я знаю, що кожного разу, як я знайомлюся з людьми, вони всі думають те саме, як вона не схожа на Ребеку. Я зупинилася, задихаючись, вже починаючи каятися своєму спалаху відчуваючи, що я навіки спалила свої кораблі. Френк обернувся до мене з турбованим, навіть з тривожним виглядом. Місіс Девінтер, будь ласка, не думайте так. Особисто, що до мене, не можу висловити, який я щасливий, що ви вийшли заміж за Максима. Це цілком змінить його життя. Я впевнена, що ви досягнете великого успіху. На мій погляд, це просто... Чудово, освіжаюче те, що з'явився хтось тут на кшталт вас, хто не зовсім, він по червонів, підшукуючи відповідне слово, не зовсім підходящий до звичайів Мендрлі. Якщо вискалося враження, що наші сусіди вас засуджують, то це… це гидко з їхнього боку, і те все. Я не чув жодного засуджуючого слова, якби почув доклаби усіх старань, щоб його жодного разу більше не вимовили. Дуже мило з вашого боку, Френк. Те, що ви сказали, це величезна допомога. Я поводжуся дуже безглуздо. Я важко сходжуся з новими людьми. Раніше у мене було дуже мало знайомих. І весь час я думаю, думаю про те, як було в Мендерлі раніше, коли тут господиною була жінка створена для цього становища, яка робила все, що треба, звісно, без жодних зусиль. З кожним днем я все більше усвідомлюю, що якостей, яких мені бракує, це впевненість у собі, витонченість, краса, розум, дотепність, всі якості, які такі важливі для жінки, вона мала надміру. Ці думки не допомагають мені Френку. Він нічого не сказав. Вигляд у нього був такий же стурбований і тривожний. Він витяг гостину і висморкався. Ви не повинні так думати. Чому? Це ж правда. Ви маєте якості, які не менше важливі, навіть значно важливіші, якщо хочете. Можливо, з мого боку, велика сміливість так говорити. Я не так добре вас знаю, я холостяк, і не дуже знаюся на жінках. Я веду тихе, спокійне життя, тут у мендері, як ви самі знаєте, але я вважаю, що доброта і щирість. Якщо мені буде дозволено так би мовити, скромність означає значно більше для чоловіка. Він здавався дуже схвильованим і знову смеркнув ніс. І я бачила, що вивели його з душевної рівноваги набагато сильніше, ніж сама себе. І це заспокоїло мене і вселило почуття зверхності. Я не зрозуміла, чому він так хвилюється. Зрештою, не сказала йому нічого особливого. Я лише зізналася в невпевненості, що мучила мене через те, що я була наступницею Ребеки. У неї, звичайно ж, були ті якості, які він мені приписав. Вона мала бути доброю, щирою, адже мала стільки друзів. Була така безмежно популярна. Я не зовсім зрозуміла, що він вкладає слово «скромність». і ніколи не розуміла доладу його значення. Завжди думала, що воно якось пов'язане з тим, що тобі неприємно зустріти когось у коридорі, коли ти йдеш до ванної кімнати. Бідний Френк. Беатріс назвала його нудним. Сказала, що від нього не дочекаєшся цікавого слова. «Ну, я не знаю нічого про це», – сказала Ян. Не думаю, щоб я була дуже добра чи так само справедлива щодо скромності». Так мені ще не являлося нагоди бути якоюсь іншою. Звичайно, вийти заміж у Монте-Карло за два тижні після знайомства, а до того жити там у готелі, навряд чи можна назвати скромним. Але, можливо, ви так не вважаєте. Дорога місіс де Вінтер, я й на мить не сумнівався, що коли ви познайомилися з Максимом там у Монте-Карло, ви вели чесну гру. Як ви могли подумати щось інше? Сказав він тихо. «Ні, ясна річ», – серйозно сказала я. Милий Френк, думаю, його шокувала. Такий типовий вираз «Чесна гра». І відразу починаєш уявляти, що відбувається, коли люди ведуть нечесну гру. І я впевнений, почав він не зупинився, з тим самим виразом обличчя. Я впевнений, що Максим був би дуже стурбований, дуже засмучений, якби знав про ваші почуття. Думаю, він уявлення не має про це. Ви йому не скажете? Звісно, ні, за кого ви мене маєте. Але, бачите, місіс Девінтер, я непогано знаю Максима. Я допомагав йому впоратися не з одним настроєм. Якби він думав, що ви турбуєтесь через... Через минуле, це б засмутило його, як ніщо інше, запевняю вас. Зараз він виглядає чудово у гарній формі, але місіс Лейсі була абсолютно права, коли сказала не так давно, що минулого року Максим був на межі нервового зриву що, звичайно, не слід говорити йому це в обличчя. Ось чому ви до нього такі корисні. Ви молоді, ви бадьорі, розсудливі. Ви не маєте нічого спільного з тим, що залишилося нас позаду. Забудьте про цей час. Як це дякувати Богу, він зробив він і всі ми. Ніхто з нас не хоче згадувати минулий Максим не менше, ніж решта. У ваших силах відвести нас від минулого, а не повертатися до нього знову. Він мав рацію, ну, звичайно ж, він мав рацію. Другий Френк, мій добрий друже, мій союзник. Я була егоїстична і дуже болісно все сприймала, я страждала, була жертвою свого почуття неповноцінності. Мені слід давно вам все це розповісти. Так, шкода, що ви цього не зробили. Це, можливо, позбавило б вас зайвих хвилювань. Я почуваюся щасливішою, набагато щасливішою, сказала я. «І ви будете мені другом, щоб не трапилося, так, Френку?» «Так», – сказав він. Ми вийшли з лісу досвіта, нас оточували рододендрони. Скоро їхній час мене. Вже і зараз вони виглядали надто розпущеними, трохи зів'ялими. Весь наступний місяць полюстки будуть один за одним облітати з їхніх голівок, і садівники змітатимуть їх геть. Їхня краса швидко плина, і їм не судилося довге життя. Френку, перш ніж ми закінчимо цю розмову, щоб ніколи не повертатися до неї, обіцяйте мені відповісти на одне запитання, лише правду. Він зупинився, підозріло дивлячись на мене. Це не зовсім чесно. Ви можете поставити мені запитання, на яке я не зможу відповісти, запитати щось неможливе. Ні, це зовсім інше запитання. У ньому немає нічого особистого чи інтимного. Добре, постараюся відповісти. Ми повернули за поворот під'їзною алеї, і перед нами з'явився Мендерлі, безтурботний і мирний на долоні галявин, вразивши в мене вкотре, витонченістю, бездоганністю пропорцій, своєю дивовижною простотою, На високих тристулкових вікна грали промені сонця. Камені стіни ледь горіли там, де їх покривав лишайник. З труби над бібліотекою здіймався димок, і я почала гристи нігті, поглядаючи на Френка Кречко-Мока. «Скажіть мені, скажіть мені, Ребека була дуже гарна!» Френк не відповів, я не бачила його обличчя. Він відвернувся від мене і дивився на дім. «Так, так, це, мабуть, була найкрасивіша жінка, яку я зустрічав у житті. А потім ми піднялися сходами до холу, і я зателефонувала, щоб подавали чай. Голова дванадцята Я рідко бачила місіс Денверс. Вона віддавала перевагу своїй компанії і трималася від мене осторонь. Вона, як і раніше, телефонувала вранці в кабінет і представляла мені незатвердження меню. Хоч і формально, але цим обмежувалося наше спілкування. Вона наняла для мене покоївку, добре виховану дівчину, яка, на щастя, ніколи раніше не була в служінні і не тримала в пам'яті жахливих зразків, з якими почала б мене порівнювати. Я думаю, вона була єдиною людиною в будинку, в яку я вселяла повагу. Для неї я була пані, місіс де вінтер Навіть якщо всі інші слуги обговорювали мене, на неї це ніяк не впливало. Вона з дитинства жила в тітки за 15 миль від Мендерлі, в якомусь синці була такою ж чужою, як і я. Я почувала себе з нею легко, не соромилася сказати їй, «Клеріс, вам не важко заштопити мені панчоху?» Еліс же була така зрозуміла. Я потихеньку виймала з комоду свої сорочки, нічні, лагодила їх сама, аби не просити її. Одного разу я побачила, як вона стояла, тримаючи в руках один з моїх сорочок, і розвітала простий матеріал і воське мережево. Ніколи не забуду її висловлювання. Вона була шокована, на чиїй гордості було завдано удару. Ніколи раніше не думала про свою спідню білизну. і стежила, щоб вона була чиста, охайна, але не підозрювала, що якісь матерії чи мережа мають значення романах про молодих дружин у них завжди є посах дюжаної різні гарнітурі одночасно. А я й не потребувалася про це. Еліс висловила мені урок. Я відразу написала в Лондон, попросила надіслати каталог нижньої білизни. На той час я обрала те, що мені подобається. І Еліс більше не прислуговувала мені, замість неї оселилася Клеріс. Купувати нову білизну заради Клеріс давалося мені марною тратою грошей. Я поклала каталог в ящик, і так зрештою і не написала більше в магазин. Я часто запитала себе, чи розповіла Еліс про мою білизну ішним служницям, і чи стало це в них однією з тем розмов. Моторшною темою, обговорити, яку можна лише напівголосно, коли поблизу немає чоловіків. Еліс була надто горда, щоб перетворювати таку річ на забаву. Вона ніколи не стане перекидатися щодо цього жартівливими фразами, хоч би з Фрісом. Ні. Моя спідня білизна була серйозним питанням, щось на кшталт справа про розлучення, яке слухається в суді при зачинених дверях. Так чи інакше я зраділа, коли Еліс здала мене з рук на руки Клеріс, Клеріс нізащо не відрізала бручне мережу від фабричного. З боку місіс Денверс було дуже тактоно представити її до мене будь вона подумала, що ми будемо одна для одної відповідною компанією. Тепер, коли я дізналася причину її нелюбові, навіть ненависті, Мені стало легше. Я зрозуміла, що вона ненавидить не мене особисто, а те, що я уособлюю собою. Вона відчувала б такі ж почуття по відношенню до будь-якої жінки, яка посіла місце Ребеки. У всякому разі я зробила такий висновок зі слів Беатріс того дня, коли вона приїжджала до ланчу. «Хіба вам ніхто не сказав?» – вигукнула Беатріс. «Та вона просто любила Ребеку!» Тоді її слова вразили мене. Чомусь я не очікувала їх почути, але коли я над ними подумала, я почала менше боятися місіс Денверс і почала їй шкодувати. Було легко уявити, що вона, мабуть, відчуває, що раз як мене називають при ній місіс Де Вінтер, неї це, мабуть, ніж у серце. Щоранку вона телефонує мені внутрішнім телефоном, я відповідаю: "Так, місіс Денверс". Вона, мабуть, згадує інший голос. Френк порадив мені забути минуле. І я хотіла його забути, але Френкові не доводилося щоранку сидіти в кабінеті і брати в пальце перо, яке вона тримала в руках. Йому не доводилося, спершись на відкидну дошку бюро, бачити перед очима зроблені її рукою надписи над досередками для паперів. Йому не доводилося дивитися на свічники на камінній дошці, на стіни годинник на вас з квітами, на картини, що належали їй. Він не ловив, як я сліпий погляд старого собаки, який підіймав голову, варто було мені лише увійти в бібліотеку, він чув мої кроки, жіночі кроки, а потім опускався, бунюх сказав, що я не та, на кого він чекає. «Фрісе, – сказала я, входячи якоїсь до бібліотеки літнього ранку з букетом буску в руках, де мені знайти високу вазу, у квітковій кімнаті лише низькі. Ми завжди ставили бузок у білу алебастрову вазу у вітальні, мадам. А вона не зіпсується, раптом розіб'ється. Місіс Девітр завжди брала алебастрову вазу, мадам. О, зрозуміло. Мені одразу принесли цю вазу вже налиту водою. Ставивши в неї гілку за гілкою запашний бузок, повертаючи так і так, я думала, що Ребекка також це робила. Брала бузок, як я зараз, ставила в вазу, я не перша, хто так робив. Це ваза Ребеки. Це її бузок. Фрісе, чи не могли б ви трохи відсунути книжковий стенд від столика? Я хочу поставити туди бузок. Місіс Девінтер завжди ставила цю вазу на стіл позаду дивану, мадам. А, що ж? Я зупинилася з вазою в руках. Обличчя Фріса було безпристрасним. Звичайно, зробить по-моєму, якщо я скажу... Він негайно відсуне книжковий стенд. Не має значення, можливо, букет краще виглядатиме на великому столі. Іваса була поставлена як і раніше, на стіл позаду дивану. Беатріс не забула своєї обіцянки щодо весільного подарунку. Одного ранку з поштою прибув великий пакет. Роберт ледве його вніс і сиділа в кабінеті, переглядаючи меню, і я, як мала дитина, любила подарунки. Нетерпляче розрізавши мотузку, я почала зривати жорсткий обгуртковий папір. Здається, книжки. Так, це справді були книги. Чотири товсті томи. Історія живопису, наркоші На паперу, вкладеному в перший том, було написано. Сподіваюся, їм подарунок верпадевому до смаку і підпис З привітом від Беатріс. Я так і бачила, коли заходить до магазину, щоб купити їх. Оглядає полиці, різко по чоловічому, повертаючи голову. Мені потрібен комплект книг для людини, яка захоплюється мистецтвом. Скаже вона і продавець відповість. Так, мадам, сюди, будь ласка. Це було так мило з її боку зістати до Лондона і купити мені всі ці книги, бо я люблю малювати. У цьому було щось щире та зворушливе. Вона, мабуть, уявляла, як я сиджу в дощовий день і розглядаю одну за одною ілюстрації, а можливо, вона дістає аркуш малювального паперу, фарби і змалювала одну з картинок. Мила Беатріс. Мені раптом захотілося заплакати, як безглуздо. І склала важкі томичарки, бо вела очима кабінет. Де ж їх поставити? Вони здавалися такими недоречними в цій кімнаті з витонченими тендітними речами. Ну і нехай, тепер це моя кімната. Я розмістила книги в ряд в архівці бюро. Вони загрозливо захиталися, навлившись одна на одну. Я відступила на крок, щоб подивитися, як це виглядає. Ймовірно, я зробила надто різкий рух, це порушило їхню рівновагу. Принаймні, перший Том звалився, за ним – всі інші. Вони перекинули маленького порцелянового Копідона, який раніше стояв на бюро. Копідон впав на підлогу, вдарившись об сміттєвий кошик і розлетівся на друзки. І поспіхом глянула на двері, як дитина, що завинила, ставши навколішки, зібрала в руку уламки. Знайшла конверт, поклала їх туди і сховала в глибині одного з ящиків. Потім забрала книги до бібліотеки і підшукала на них містечко на полиці. Максим засміявся, коли я гордо показала йому отриманий подарунок. «Славна бабуся Бі!» – сказав він. «Ти, мабуть, їй сподобалася. Сама вона розкриває, де лише у разі нагальної потреби». «Вона нічого не говорила, ну, про те, якої вона думки про мене? Того дня, коли сюди приїжджала? Ні, на мою думку, ні». Я подумала, можливо, вона написала щось. «Ми з Беатріс не листуємося, хіба що в сім'ї відбувається якась надзвичайно важлива подія. Писати листи лише час витрачати», – сказав Максим. Що ж, мабуть, я не така вже й важлива подія. І все ж, якби я була на місці Беатріс і мала би єдиного брата, і брат ці одружився, невже я б не писала хоча пару слів? А наступного дня я, як зараз пам'ятаю, Фріс подав нам у бібліотеку, каву, після ланчу, затримався на секунду за стільцем Максима і сказав, «Чому ж я поговорити з вами, сер. Максим підвів очі від газети. «Так, Фрісе, в чому справа?» – сказав він здивовано. Дерев'яне обличчя Фріса було серйозне, губи міцно стиснуті. Я відразу подумала, що в нього померла дружина. «Я про Роберта, сер, Між ним і Місіс Денвер сталася невелика сварка. Роберт дуже засмучений. «Боже!» – сказав Максим із кривого обличчя. І нехилилася і почала гладити Джаспера. «Так, сер, місіс Денверс звинуватила його в тому, що він потихеньку забрав ціну дрібничку з кабінету. До обов'язків Роберта входить ставити в кабінеті свіжі квіти. Сьогодні вранці, після того, як він поміняв квіти у вазах, до кабінету зайшла місіс Денверс і виявила, що одна з дрібничок зникла. Місіс Денверс каже, що вчора вона була на місці». Вона стверджує, що Роберт взяв її або розбив і приховав це. Роберт заперечує те й інше. Він мало не плакав, коли прийшов до мене, сер. Ви, можливо, помітили би час обіда, що він не при собі? Я здивувався, чому він пропонує мені котлети, не подавши тарілку до них. Промимирив Максим. Не знав, що Роберт такий вразливий. Ну, мабуть, це зробив хтось інший, одна спокоївок. Ні, сер, місіс Денвер зайшла до кабінету до того, як там прибирали. Останніми там були мадам учора та Роберт сьогодні вранці. Це це дуже неприємно для Роберта і мене, сер. Щепак. Попросіть місіс Денверс зайти сюди і спробуємо докупатися до правди. До речі, яка це дрібничка? Порцеляновий купідон, сер, який стояв на бюро. Так? О, господи! Адже це один з наших скарбів, якщо я не помиляюся. Потрібно неодмінно його знайти. Покличте до мене місіс Денверс. Добре, сер. Фріс вийшов з кімнати, і ми знову залишилися самі. «Прокляття!» – сказав Максим страшно неприємно. цей капітон коштує купу грошей! Я так ненавиджу залагоджувати сварки між прислугою! Чому лише вони йдуть з усім цим до мене? Адже це твоя справа, дитинку!» Я підняла голову, переставши гладити Джаспера. Міє обличчя горіло вогнем. «Любий, я хотіла сказати тобі раніше, але я забула». Це я розбила Копідона, коли була вчора в кімнаті. «Ти? Чому ж, чорт забирати, не сказала про це, коли Фріз був тут?» «Не знаю, мені не хотілося, я боялася, що він подумає, що я дурненька». «Ну, тепер він тим більше так вважатиме. Доведеться тобі пояснити це йому, і місіс Денверс». «О, ні, Максим, скажи їм сам, дозволь мені піти до себе». «Ти справді поводишся, як дурненька. Можна подумати, що ти боїшся їх? А я й боюсь. Не, не те, що боюсь, але...» Двері відчинилися, і Фрис пропустив уперед місіс Денверс. Я тривожно подивилася на Максима. Він знизав плечима. Моя поведінка і водночас бавила, і сердила його. Сталося непорозуміння, місіс Денверс. Виявляється, Копідон розбила сама місіс Девінтер і забула сказати про це, сказав Максим. Всі кинулися до мене. Я почувала себе, як у дитинстві, на моїх щука все ще плах кутів, зрадливий рум'янець. «Мені так шкода», – сказала я, дивлячись на місіс Денверс. «Я ніяк не думала, що у Роберта будуть через мене неприємності». «Як ви вважаєте, мадам, можна полагодити цю статуетку?» – запитала місіс Денверс. Темні очі на білому схожому на череп обличчі були прикуті до мене. Ставалося їй зовсім не дивує, що виною виявилася я. Я не сумніваюся, що вона знала це з самого початку і звинуватила Роберта, щоб побачити, чи вистачить у мене мужності зізнатися у своїй провині. Боюся, що ні. Вона розбилася на дрібні шматочки. «Що ти зробила з ним?» – запитав Максим. Наче ув'язнена на допиті у в'язниці. Яким ганебним, яким жалюїним здався мій вчинок, навіть мені самій? Я засунула їх до конверту. «Ну, а з конвертом що ти зробила?» Поклали його в шухля до письмового столу. «Схоже, місіс Девінтер боялася, що ви б посадили й заграти, так, місіс Денверс?» Сказав Максим. «Можливо, ви знайдете конверт і надішлете деталі до Лондона. Ну, якщо Купідон розбитий вщент, склеїти його не можна, нічого не вдієш». «Гаразд, Фріса, скаже Роберту, що він осушив свої сльози». Фріс вийшов, але місіс Денверс затрималася. «Я, звісно, вибачуся перед Робертом», – сказала вона. «Але всі докази були проти нього. Мені й на думку не спало, що сама Місіс Де Вінтер розбила статуетку. Можливо, якщо подібний випадок станеться знову, Місіс Де Вінтер скаже мені про це особисто, і я сама за всім простежу. Це позбавить нас багатьох неприємностей». «Звичайно», – нетерпляче перебив її Максим. «Не уявляю, чому вона цього не зробила вчора». Саме це я збирався сказати коли ви зайшли до кімнати. Можливо, місіс Девітер не уявляла собі, наскільки цінна ця дрібничка, сказала місіс Денвер, здивлячись на мене. Ні, сказала я. Я подумала, що вона, мабуть, дуже цінна, тому зібрала всі шматочки до одного і сховала у ящику, щоб їх ніхто не знайшов, так? І сміхом промовив Максим із незавплечима. Немов молодша покоївка, так, місіс Денверс? Лише від молодшої покоївки можна цього чекати». «Молодші покоївці в Мендрлі не дозволяється і пальцем торкнутися дрівничок у кабінеті, сер, сказала місіс Денверс. «Так, справді, навряд чи ви її пустили б туди», – сказав Максим. «Це дуже прикро», – сказала місіс Денверс. «На мою думку, на ще жодного разу в кабінеті нічого не розбивалося». Ми завжди були такі обережні. Я витирала там пил сама з минулого року. Ніколи не могла в це повірити. Коли місіс Дівінтер була жива, ми витирали цінні речі разом. Так, ви маєте рацію, але про що тепер говорити? Вважатимемо, що ми покінчалися, місіс Денверс. Вона вийшла з кімнати, а я сіла на диван і дивилася у вікно. Максим знову взяв до рук газети. Ми обоє мовчали. Мені так шкода, так шкода, любий, нарешті сказала я. Це було так необачно з мого боку, я навіть сама не розумію, як це сталося. Я ставила книги на бюро, хотіла подивитися, чи вони там стоятимуть, як у зіскознув на підлогу. Моя чірана дитина, забудемо про це, яке це має значення. Дуже великий, я мала бути уважнішою. Місіс Денверс, мабуть, страшно на мене сердиться. Якого дияволу і сердитися на тебе, це не її статуетка. Так, але вона так усім пишається тут. Я думаю, що ніхто жодного разу тут нічого не розбував. А я розбила просто шахливо. Краще ти, ніж бідолаха Роберт. Ні, краще за Роберта. Місіс Денверс ніколи мені цього не пробачить. Проподив вона пробудом, Місіс Денверс. Що вона, Господь, самогутній чи що? Я тебе не розумію. Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що боїшся її? Ну, не те, що боюсь. Я не так часто її бачу. Не боюся, мені важко пояснити. Ти так безглуздо поводишся, фівдалі Максим. Подумати тільки, не покликати її, коли розбили цю штуку. Тобі тільки й треба було сказати, візьміть її місіс Денверс і віддайте склеїти. Це вона зрозуміла б. А натомість ти ховаєш в конверт до ящика, як молодша покоївка, не як господиня будинку. «А я й справді схожа на молодшу покоївку», – повільно промовила я. «Дуже багатьма своїми рисами та звичками. Я й сама це знаю. Ось чому в мене так багато спільного з Клеріс. Ми з нею стоїмо на рівній нозі, через те вона мене й любить. Днями я ходила відвідувати її матінку, і знаєш, що та сказала. Я спитала, як вона думає, чи Клеріс у нас добре. І вона відповіла, «О, так, місіс де Вінтер, Клеріс так добре у вас все подобається». Вона каже, «Навіть не схоже, що вона леді, нам здається, що вона одна з нас». «Як ти думаєш, це похвала з її боку чи осуд?» «З її боку не знаю, але згадуючи мати Клеріс, я сприйняв би її слова як образу. У будинку в них завжди жахливий безлад і пахне вареною капустою». «Був час, коли там копушилося дев'ять маленьких дідлахів, а сама вона порвалася на городі без туфель, повезавши голову старою панчугою». Ми мало не запропонували їй з'їхати, неявляю, чому Клерис така чистюля та акуратистка. Вона прожила багато років у тітки, придушно сказала я. Не приховую на сірі спідницю мене спереду на поділі пляма, але я ніколи не ходжу без туфель і не підв'язую голову старою панчохою. Тепер я розуміла, чому Клеріс, на відміну від Еліс, не дивиться на мене з такою зневагою. Можливо, мені приємніше ходити в гості до матері Клеріс. «Ніж до таких людей, як дружина єпископа», – продовжувала я. «Дружина єпископа жодного разу не сказала, що я одна з них. Якщо ти одягатимеш брудною спідницю, коли їдеш до неї з візитом, навряд чи вона колись так скаже. Звичайно, я не їздила до неї старі спідниці, одягла одягала сукню. І взагалі не високої думки про людей, які судять інших по одязі. І я думаю, дружина єпископа не надає ніякого значення тому, хто як одягнений». Сказав Максим. Але вона, можливо, дуже здивувалася, коли ти сіла на самий краєчок стільця і відповідала лише «так» і «ні», ніби прийшла найматися в прислуги. А так саме ти поводилася того разу, коли ми були з тобою разом. І я ж не вина в тому, що я роблю. Звичайно, Люба, я знаю. Але ти не намагаєшся перебороти себе? Ти несправедливий. Я борюся з собою щодня, щоразу, коли їду до когось чи зустрічаюся з новими людьми. Я весь час борюся із собою, тобі цього не збагнути. Тобі це легко, ти звик до всього з дитинства. А я здобула зовсім інше виховання. Ні, синітниця, сказав Максим. Справа зовсім не у вихованні, як ти стверджуєш. Це питання обов'язку. Потрібно докласти зусилля. Ти думаєш, мені приносить задоволення наносити візити? Та я вмираю від нудьги. Але в наших краях інакше не можна. Не про нудьгу. Я не боюся нудьгувати. Якби мені загрожувала лише нудьга, не було б про що говорити. Я не навчу, коли мене оглядають з ніг до голови. Хто оглядає тебе з ніг до голови? Тут всі. Ну і що з того? Нехай їх. Це вносить у життя інтерес. Чому саме я маю служити об'єктом їхнього інтересу? тому що і єдине, що цікавить усього округу. «Який же тоді ти завдав удар їхній гордості, одружившись зі мною?» Максим не відповів. Він читав газету. «Який же ти їм завдав удар?» – повторила я. Згодом додала. «Ні, ти не тому одружився зі мною. Ти знав, що я нудна, тиха, неосвічена, і про мене ніколи не буду піліткувати». Максим жбурнув газету на підлогу і схопився на ноги. «Що ти маєш на увазі?» Його обличчя потемніло, спотворилося. Голос став жорстоким. Я на впізнала його. «І, і я, я не знаю, я нічого не маю на увазі. Чому ти так на мене дивишся? Які тобі тут передавали плітки? Жодні. Я сказала це просто, просто щоб сказати. Не Дивись на мене так, Максиме, що такое сказали? У чому річ? Хто говорив з тобою? Ніхто, жодна жива душа. Тоді чому ти сказала те, що сказала? Сама не знаю, мені просто спала на думку. Я була сердита, роздратована. Мені так тяжко їздити з візитами до всіх цих людей і нічого не можу собою вдіяти. А ти засуджував мене за те, що я роблю. Я не мала ніяких задніх думок. Щоправда, Максиме, ніяких, будь ласка, повір мені. Не дуже приємний вислів. Так, так, це було бридку, грубо. Максим похмуро дивився на мене, засунувши руки в кишені і погоджуючись: боюся, я зробив дуже егоїстичний вчинок, одружившись із тобою, сказав він повільно, вдумливо. Мені раптом стало холодно, я відчула Нудоту. Я тебе не розумію. Негарна я тобі пара, так? Між нами дуже велика різниця в літах. Тобі слід було почекати вийти заміж свого ровесника. А не за таку людину, як я, у кого залишилося позаду половина життя. Це просто безглуздо. Ти сам знаєш, вік не має тут жодного значення. Звісно ж, ми гарна пара, справді не впевнений, сказав він, і стала колінами на сидіння крісла і обвила руками плечі Максима. Чому ти кажеш мені такі речі? Ти ж знаєш, я люблю тебе найбільше на світі. Ти мене не було і немає нікого, крім тебе. Ти мені й батько, і брат, і мій сину усі разом. Це моя провина. Я злочив тебе до цього шлюбу, не давши ні часу, ні можливості нічого обміркувати. Мені нічого не треба було обмірковувати. Ти мій єдиний обранець. Ти не розумієш, коли любиш людину... Ти тут щаслива? Запитав він, відвернувшись від мене і дивлячись у вікно. Я, тоді я ставлю собі це запитання. Ти схудла, втратила рум'янець. Звісно, я щаслива. Мені дуже подобається Мендерлі. І нічого не маю проти візитів. Мені просто хотілося побурчати. Я їздитиму з візитами хоч щодня, якщо ти захочеш. Я на все згодна. Я жодного разу ні на мить не пошкодувала, що вийшла за тебе заміж. Невже ти сумніваєшся? Він поплескав мене по щуці, з цим його жахливим відсутнім виглядом, нахилившись, поцілував мене в голову. «Бідулаха!» Тут життя не дуже тобі веселе, що й казати. Боюсь, я тобі важко зі мною. Зовсім не важко, легко, дуже легко. Набагато легше, ніж я уявляла. Я раніше думала, як це жахливо бути одруженою, раптом чоловік питиме, або висловлюватиметься поганими словами, або вирчатиме, і взагалі виявиться не дуже привабливим. Але ти нічого цього не робиш. Сподіваюся, що ні, сказав Максим і усміхнувся. Я вирішила скористатися цим, теж усміхнулася, взяла його рукою свої та поцілувала їх. Як безглуздо казати, що ми не пара, сказала я. Подивись, як ми з тобою тут сидимо щовечора, ти з книгою чи газету, я з в'язанням, як дві чашки з чаєм, як дідусь і бабусі, які вже тисячу років одружені. Звичайно ж, ми пара, звісно ж, ми щасливі. Ти говориш так, наче думаєш, ніби ми зробили помилку. Але ти ж не вважаєш так насправді. Так, Максима, ти ж знаєш, що у нас вдалий шлюб, напрочуд вдалий. І якщо ти так вважаєш, то все гаразд, сказав він. Але ж ти теж так вважаєш, так, коханий, не лише я одна, адже ми щасливі, так, жахливо щасливі? Він не відповів, продовжував дивитися у вікно. І досі тримали його за руки, у горлі мене пересохло, стискала судома, очі горіли. О боже! Думала я, ми як персонажі п'єси, через хвилину впаде завіса, ми розкланяємося перед глядачами, і підемо перевдягатися до себе в биральню. Не може бути, що все це відбувається насправді з Максимом та зі мною. Я випустила його руки, і знову сіла на диван, і почула свій голос, сухий, холодний. І якщо ти не вважаєш, що ми щасливі, то краще визнати це відкрито. Я не хочу, щоб ти вдавав. Краще я поїду. Не буду з тобою жити. Ні, це не могло відбуватися насправді. Ті слова вимовляла не я, та дівчина у п'єсі. Я уявляла, як актриса підійшла б, щоб зіграти її роль. Висока, струнка, знервована. Чому ти мені не відповідаєш? – запитала я. Максим стис мені обличчя долонями і подивився на мене точно так, як дивився, коли в кімнату зайшов Фріс з чаєм того дня, коли ми ходили на берег. «Як я можу тобі відповісти?» «Я сам не знаю». «Якщо ти кажеш, ми щасливі, значить так воно і є». «Що я знаю про щастя?» «Я вірю тобі, ми щасливі, от і чудово. Ми й вирішимо». Він поцілував мене і пішов в інші кінець кімнати. «Просто ти розчарувався в мені. Я не зграбна, не отесна, погано вдягаюся, боюся людей». Я попереджала тебе в Монте-Карло, як це буде. Ти вважаєш, що мені не місце в Мендерлі? Не кажи, дурниць. Я ніколи не дорікав тобі, що ти погано одягаєшся, бо ти не обтесана. Все це твоя уява. А в боїзкості ти цього часом позбавишся. Я тобі про це і раніше говорив. Ми ходимо з замкненим колом. Ми повернулися до того, що все почалося. Я розбила Копідона. Якби не це не було б і подальшої розмови? Ми вали б каву пішли в сад. Чорт забирай цього клятого Копідона. Ти вже ти справді думаєш, ніби це мене хвилює? Ніби він розлетівся на десять тисяч шматочків? Він дуже цінний. Бог його знає. Думаю, що так. Я забув, скільки він коштував. І решта дрібничок у кабінеті теж такі цінні? Так, швидше за все. І чому всі ці найцінніші речі виявилися зібраними у кабінеті? Не знаю, мабуть, тому що там добре виглядають. А вони завжди так стояли? І за життя твоєї матері? Ні, не думаю. За матері вони були розкидані по всьому будинку. Крисла, здається, взагалі стояли в комірчині. А коли кабінет обставила так, як зараз? Коли я одружився? Мабуть, Копідон потрапив тоді. Певно. Його теж знайшли у комірчині? Ні, не думаю. Правду кажучи, це був весільний подарунок. Ребекка чудово розбиралася у фарфорі. Я не дивилася на нього. Почала полірувати нігті. Він сказав її ім'я так природно, так спокійно. Не зробив жодного зусилля над собою. За хвилиною кинула на нього швидкий погляд. Він стояв біля каміну, руки у кишенях, дивився просто перед собою, у простір. Він думає про Ребекку. Сказала я собі. Він думає про те, як дивно, що мій весільний подарунок знищив весільний подарунок, подарований їй. Він думає про статуетку. Намагається згадати, хто надіслав її У Його пам'яті спливає, як з'явилася посилка і настільки задоволена була Ребека. Вона чудово розбиралась у фарфорії. Можливо, він зайшов до неї кімнату, коли вона стояла на колінах і зривала кришку скриньків, якій було запаковане в статуетку. Мабуть, вона підняла до нього очі і посміхнулася. «Поглянь, Макси, поглянь, що нам прислали!» І засунувши руку в стружки, вона витягла копідон з цибулою в руці. «Ми поставимо його в кабінеті», – мабуть, сказала вона. І Макси, мабуть, упустився на підлогу перед з нею, і вони разом роздивлялися подарунок. Я продовжувала христи нігті. «Такі нігті бувають лише хлопчаків». Лунки зарослі, нігуть на великому пальці обкусали до м'яса. Я знову глянула на Максима. Він усе ще стояв перед каміном. «Що ти думаєш?» – запитала я. Його голос був рівний, спокійний, не те, що серце, яке важко билося в грудях. Не те, що думки гіркі сповнені образи та обурення. Максим закурив сигарету. «Напевно, двадцять го того дня, а ми ще лише скінчили ланч». Кинув сірник у порожній камінь і підняв з підлови газету. Ні про що особливе, а що? Он не знаю, ти мав такий зосереджений далекий вигляд. Він розстійно засвистів щось, покручуючи в пальцях цигарку. Ні, якщо ти так хочеш знати. Я думав про те, чи вже обрана команда грати за серей в крикетному матчі проти Мілсекса. Він знову сів у крісло і склав газету. Я почала дивитися у вікно. Незабаром підійшов Джаспер і заліз до мене на коліна. Глава 13. Наприкінці червня Максимові треба було поїхати до Лондона на якийсь офіційний обід. Лише для чоловіків. Щось пов'язане з правом графства. Він поїхав на два дні, і я залишилася сама. Як я боялась його від'їзду. Коли машина зникла за поворотом алеї, мене охопило почуття, ніби ми з ним розлучилися навіки і я ніколи більш його не побачу. Звичайно ж, станеться нещасний випадок, і коли я повернуся в день з прогулянки, на мене чекатиме переляканий блідий фрі з трагічною звісткою. А зателефонує лікар, з якоїсь сільської лікарні. «Будьте мужні», – скаже він, – «ви повинні бути готові до гіршого». З'явиться Френк, і ми всі разом поїдемо до лікарні. Максим не впізнає мене. Сидячи за ланчем, я уявила все це в найдревніших подробицях. І бачила місцевих жителів, які стояли грубками біля цвинтаря під час похорону. Себе, Френка, що спирається на руку. І бачила все це так реально, що не мала проковтнути жодного шматка. І весь час прислухалася, чи не дзвоний телефон. Після обіда вийшла в сад, сіла під каштаном, взяла з собою книгу, але не прочитала жодного рядка. Коли Роберт з'явився на Галявині, подався до мене, я знала, був дзвінок, і мені стало погано. Дзвонили з клубу, мадам, просили передати, що містер Девінтер прибув 10 хвилин тому. Я зачинила книгу. Дякую, Роберт, як він швидко дістався. Так, мадам, чудовий пробіг. Він просив покликати мене чи передав щось. Ні, мадам, лише що поїздка пройшла благополучно, дзвонив швейцар. Добре, Роберт, великому спасибі. Я відчула колосальне полегшення. Поганих новин не було. Білю серці зник. Наче я перетнула ламанш і тепер знову стою на березі. І навіть захотіла їсти. І коли я, Роберт повернувся в будинок, пробралася потихеньку в їдальню через балконні двері і стягнула з буфету кілька печив. Цілих шість штук. Сухе печиво за рецептом доктора Оля Верезбата. І яблуко. Я й не уявляла, що я така голодна. Пішла в парк і з'їла все це там, вбившись, якби хтось із слуг не побачив мене, якщо я буду їсти на галявині. Не сказав би кухареві, що місіс Девінтер, видно, не подобається їжа, яку готують на кухні, раз вона набиває собі живіт фруктами та печивом. Кухар образиться і, можливо, піде до місіс Денверс. Тепер, коли я знала, що Максим благополучно приїхав до Лондона і вгамувала голод, мені й стало напрочуд добре. Я давно не була така щаслива. Мене охопило почуття незвичайної свободи, ніби я не мала жодних зобов'язань. Так буває з суботнім днем у дитинстві. Ні школи, ні уроків. Роби, що хочеш. Одягайся розпідницю, туфлі та грай з сусідськими хлопцями. Саме таке я мала відчуття. Вперше з того часу, як приїхала в Мендерлі. Мабуть, тому що Максим поїхав до Лондону. Як не соромно так думати? Я нічого не мала збагнути. Я не хотіла, щоб він їхав. Чому ж у мене так легко на серці? Чому я не йду, я пританцьовую? Звідки це дитяче бажання пробігтися, скотитися з вниз? Я змахнула з губ крихти від печива і покликала Джаспера. Можливо, причиною всього була чудова погода. Ми пройшли разом з щасливою долиною до бухти, а залії відцвіли, мог був сіний зморщеними коричневими пелюстками. Проліски ще не зів'яли і встиляли суцільним килимом землю в лісі за долиною. Відмоху тягло густим пряним духом, проліски пахнули гіркутою землею. Я лягла на спину в густій високій траві усійний пролісками, заклавши руки за голову. Джаспер примостився поряд зі мною. Він дивився на мене, часто й важко дихаючи, з безглуздим виглядом, з розкритої пащі капала слина. Десь наді мною на деревах варкували голуби. Спокій. Чому цікаво, коли ти один, все здається тобі набагато красивішим? Яким би пересічним і дурним все б тут виглядало, якби у мене була подруга і ми пліткували. Але мені не потрібен ніхто. Навіть Максим. Якби він був зі мною, я не лежала б так, як зараз, заплющивши очі і жуючи травинку. Я б стежила за ним, стежила за його очима, за обличчям. Запитувала б себе, про що він думає. А зараз я могла зробити перепочинок. «Все це не мало значення, Максиму Лондоні!» «Як приємно знову побути на одинці. «Ні, я зовсім не це хотіла сказати, це погано, підло!» «Я хотіла сказати зовсім інше, Максиму є життя, весь мій світ!» Я піднялася з землі і голосно покликала Джаспера. Ми далі до берега. Що відплив, море здавалося далеким і спокійним. Воно було схоже на величезне бездроботне озеро. Мені так само важко було уявити його бурхливим, як важко влітку уявити собі зиму. Вітру не було, хвилі з тихим плеском набігали на скелі, залишаючи калюжі, що стояла під пряманнями сонця. Джаспер одразу ж поліз до кабіну гряду, посіду поглядаючи на мене. Вітер закинув йому назад одне вухо, і нього став командний вигляд. Назад, Джаспер, крикнула я. Але він, звичайно, залишив мої слова поза увагою І продовжував стрибати з каменю на камінь, наче й не чув мене Як прикро! Голосно сказала я і почала забиратися на скелі слідом за ним Наспівуючи напівголос, я побрела з плескотом по калюжах між скелями Під час відпливу бухта виглядала інакше, не такою страшною У крихітній гавані глибина здавалася три фути не більше Вода була нерухома «Тепер, мабуть, і не було складно причалити яхту тут», – подумалося мені. Буй досі був тут. Білий і зеленим. Того разу я не помітила його. Можливо, тому, що йшов дощ, і все здавалося сірим. На березі нікого не було. Я перейшла галькою на кінець бухти і вилізла на низьку кемену стіну пірсу. Джес пербів попереду з таким виглядом, ніби тисячу разів так робив. У стіні було кільце, до води спускалася залізна драбинка. Тут, мабуть, і стояв ялик, на який сідали з цих сходів. Буйок був якраз навпроти футів за 30. На ньому щось було написано збоку, Я витяглася, щоб прочитати надпис «Жеревюс». Яка дивна назва, так яхти не називають. Але, можливо, раніше це був французький човен, рибальський, наприклад. У рибальських човнів і не буває такі назви. «Шасливо повертатися, я вже тут, Жеревюс, я повернуся». Мабуть, це цілком слушна назва. Тільки цій яхті воно не підійшло, адже вона не повернеться назад. Як, мабуть, холодно плисти там, за боєм біля мису. Звичайно, в затоці спокійно, але навіть зараз, за повного безвітря, вода пінилася. Це стрімко йшов відлив. Убігнувши мису, понившись у відкритому морі, яхта нахилиться під вітром. Хвилі захоплять яхту, збігатимуть по палубі вниз. Той, хто сидить біля керма, змахне бризки з очей волосся, погляне на натягнутий, як струна з Цікаво, якого кольору була яхта. Мабуть, зелена з білим, як і буйок. «Не дуже велика», – сказав Френк із крихітною каютою. Джаспер нюхав залізну драбинку. «Пішли звідси. Куди ти ведеш мене? Я туди не хочу», – сказала я. І я повернулася на берег. Кам'яний будиночок на узлісі не виглядав сьогодні таким затишним і похмурим. При сонці все здається іншим. І дощ не стукає по даху. Я повільно йшла берегом до нього. Зрештою, це просто будинок, не житловий і все. Чого тут боятися? Абсолютно нічого. Будь-яке місце здається сірим та похмурим, якщо там довго не жити. Навіть на дачі чи котеджі. До того ж, тут влаштовувалися пікніки, примісяці та інші розваги. Ось, які приїжджали на кінець тижня, мабуть, проходили сюди купатися, а потім каталися на яхті. Я зупинилася біля занедбаного саду, що суцільно зарис кропивою. Потрібно, щоб хтось тут усе розчистив. Хтось із садівників. Навіщо все так закидати? Я штовхнула хвіртку і попрямувала до дверей. Вони були прочинені, Я твердо пам'ятала, що зачинила їх минулого разу. Джаспер пронюхався біля порогу і загарчав. Припини, Джаспер. Було дуже темно, як і тоді, і заглянула всередину, нічого не змінилося. На оснащенні іграшкових яхт, які раніше висіла павутина. Хоча ні, двері до човникового хліву в протилежному кінці стояли навстіж. Джаспер знову загарчав. Усеред щось із шумом упало. Гавкаючи, Джаспер проскочив мене між ніг і кинувся до протилежних дверей. Я пішла слідом за ним. Серце голосно стукало у мене в грудях. Потім зупинилося в нерішучості посеред кімнати. «Назад, Джаспер, назад!» Він стояв на порозі, все ще відчадушно гавкаючи. В його голосі з'явилися істеричні нотки. «Значить, там хтось є, у сараї. Не щур, інакше він кинувся б за ним. Джаспер, Джаспер, до мене!» Він не послухався. Я повільно підійшла до дверей. «Чи є тут хтось?» Ніхто не відповів. Я нахилилася до Джаспера, поклала руку йому на нашинник і заглянула всередину. У кутку біля стіни хтось сидів. Хтось, що був ще сильніше наляканий, ніж я. То був Бен. Він намагався сховатися за одним із складених вітрил. «У чому річ? Вам щось потрібно?» Він подивився на мене, рот його був відчинений. «Я нічого не роблю!» – сказав він. – Тихо, Джаспер! – Що вам тут треба, Бене? Він не відповів, Як і раніше дивився на мене хитромудрим поглядом, поглядом ідіота. – Вам краще вийти звідси. Містер Девінтер не любить, коли сюди ходять. Бен незграбно підвівся на ноги, ледве помітно посміхаючись і витираючи носа тильною стороною долоні. Другу руку він тримав за спиною. – Що там у вас, Бене? Він слухняно, як дитина, показав другу руку. У ній була волосінь. «Я нічого, поганого не роблю!» – повторив він. «Ви тут взяли волосінь?» е -е? «Послухайте, Бен, ви можете взяти цю волосінь, якщо хочете, але ви більше не повинні так робити, брати чужі речі нечесно!» Бен нічого не відповів. Кліпнув очима і скорчився всім тілом. «Ходімо!» – твердо сказала я. Я перейшла до житлової кімнати, Бен за мною. Джаспер перестав гавкати і обнюхував його підбори. Мені не хотілося лишатися в будинку. Я швидко вийшла назовні на сонце. Бен, тяжко ступаючи, йшов слідом. Я зачнила двері. «Щли ви краще додому, Бене?» Він притис волосінь до грудей і безцінний скарб. «Ви не відправите мене до лікарні?» – сказав він. І я побачила, що він тремтить від страху. Руки в нього тремтіли, Очі були з німим благанням. «Звичайно, ні!» – лагідно сказала я. «Я нічого не зробив. Нікому нічого не говорив. Я не хочу до лікарні!» – повторив він. Його брудною щокою покотилася сльоза. «Все гаразд, мене, ніхто вас туди не відправить. Але в цей будиночок ходити більше не треба!» Я відвернулася. Але він схопив мене за руку. «Чекайте, стривай, у мене щось для вас є!» Нерозумно посміхаючись, він манив мене пальцем на берег. Я пішла. Він нахилився і підняв плоский камінь, що лежав біля скелі. Під ним була купа мушель. Він вибрав одну з них і підніс її мені. «Це вам!» – сказав він. «Дякую, дуже гарна мушля!» – сказала я. Він знову посміхнувся, забувши недавній страх і потер ухо. «У вас очі, як у ангела!» – сказав він. Я знову почала розглядати мушлю. Я була спантелична і не знала, що йому сказати. «Ви не така, як та інша!» «Про кого ви кажете, яка інша?» Бен похитав головою, в його очах знову з'явився хитрий блиск. Він приклав пальця до носа. «Висока та чорна! Справжня змія! Я бачив її тут на власні очі, вона проходила вночі, я бачив її!» Він замовкала, який раніше не зводить з мене очей. Я нічого не сказала. Я разок зиркну в вікно, а вона накинеться на мене. Ти мене не знаєш, каже. Не бачу мене тут ніколи і не побачиш. Якщо ти хоч раз сунешся у вікно, я заховаю тебе до лікарні, каже. Тобі там не сподобається, тебе там битимуть, каже. Я нічого не скажу, мадам, сказав я. Їх там більше немає, так? Тривожно запитав він. І «Я не знаю, про кого ви кажете, але ніхто не збирається відправляти вас до лікарні. Всього хорошого, Бене». Я повернулася і пішла берегом до стежки, тягнучи Джаспера на ремінці. Бідолаха, звичайно, він у своєму розумі. Він сам не розуміє, що каже. Важко повірити, щоб хтось лякав його психіатричною лікарнею. Максим сказав, що не мухи не скривдить, і Френк це ж казав. Можливо, він колись чув, як про нього говорили рідні, і спогад про це залишився в його пам'яті. Раптом ні стон, ні цього, хтось приводає йому до смаку. Сьогодні він поводить дружелюбно, а завтра, можливо, стане похмурим і замкнутим. І він ставиться до мене приязно, тому що я дозволю йому залишити волосінь. А якщо я зустріну його завтра, він, можливо, не впізнає мене. Безглуздо звертати увагу на його слова. Я озирнувся на бухту через плече. Почався приплив. Бен зник за скелями. Берег знову спорожнів. У просвіт між темними деревами було видно лише камену димову трубу. Мене раптом охопило незрозуміле бажання втекти. Я натягла повідець і важко дихаючи, поспішила вгору крутою стежкою через ліс, жодного разу більше не озирнувшись. Я не повернула б назад і не спустилася б на берег до будинку за всі скарби світу. Мені здавалося, ніби там, у садку, хтось чатує на мене, хтось, хто все бачить та чує. Ми бігли далі. Джаспер безперервно гавкав. Він вирішив, що то нова гра. Раз у раз він смикав і гриз ремінець. Я не помітила раніше, як густо ростуть тут дерева, їхнє коріння щупальцями простяглося на стежку, щоб тебе схопити. Все це треба розчистити, думала я на бігу, на силу, переводячи подих. Попрошу Максима надіслати сюди людей. Який сенс залишати цей підлісок? Яка в ньому краса? Ці чагарники потрібно вирубати, щоб на стежку проникало світло. Тут темно. Надто темно. Тут не лунали, як у щасливій долині пташині голоси. Тиша тут була інша. Вище, що я бігла, задихаючись стежкою, до мене долина в шум прибою. Це на берег насувався приплив. Я зрозуміла, чому Максим не любить цю стежку та бухту. Мені вони також не подобалися. Нерозумно було йти цим шляхом. Треба було залишитись у першій бухті на білому гальковому березі та повернутися додому через щасливу долину. Як я зраділа, вийшовши нарешті на галявину і побачивши там будинок. Ліс залишився позаду. Попрошу Роберта принести мені чай під каштан. Я глянула на годинник. Ще не було чотирьох... Я думала вже набагато пізніше. Доведеться трохи почекати. У Мандерлі не було заведено подавати чай раніше половини п'ятої. Добре, що фріс має вільний день. Роберт не влаштовуватиме з чаювання театрального дійства. Коли я йшла по до тераси, мої очі перевернув металевий блиск за роду дендронами біля повороту під'їзної алеї. Я приклала руку до чола, щоб побачити, що це. Схоже на радіатор машини, що сяє на сонці. Можливо, хтось у гості приїхав? Ні, навряд чи тоді під'їжджав до самого будинку, не поставили б машину за поворотом біля кущів, щоб її не було видно з вікон. Я підійшла ближче. Я не помилилася, то була машина. Тепер мені було видно крила і верх. Як дивно, гості так ніколи не робили. А торговці під'їжджали з чорного входу по старій стані та гараж, Машину Френка я чудово знала. Це не вона. Це був довгий, низький автомобіль. Я й не уявляла, як мені бути. Якщо в цій машині гості, то Роберт провів їх у вітальну чи бібліотеку, і я неодмінно потраплю їм на очі, коли піду до будинку. Мені не хотілося опинитися перед гостями у такому вигляді. Доведеться запросити їх до чаю. Я стояла в нерішучості на галявині. Без жодної причини, можливо тому, що по травіку зну сонячний промінь я підняла очі на будинок і подивом помітила, що вікониці одного з вікон західного крила були відчинені. Біля вікна хтось стояв. Чоловік. Але він, мабуть, побачив мене, бо різко відскочив назад, а хтось, що стояв за ним, підняв руку і закрив вікониці. Це була рука місіс Денверс. І я впізнала чорний рукав. Спершу я подумала, що то був один з відкритих днів, коли в Мендерлі пускають відвідувачів – Хоча ні, цього не могло бути. Їх у дому завжди водить фріз, а його сьогодні немає. До того ж, кімнати в Західному країні показують стороннім, я сама ще їх не бачила. Який сьогодні відкритий день. У середу будинок закрито для відвідувачів. Можливо, це пов'язано з ремонтом з кімнат. А все ж дуже дивно, що ця людина поспішила сховатися. Варто було йому побачити мене. І ця машина поставлена за роду дендронами, щоб її не помітили з дому. Однак це не моя турбота, мене це не стосується. Якщо місіс Денвер Денверс хочу переймати своїх друзів у західному крилі, це, по суті, не моя справа. Хоча раніше нічого подібного не траплялося. Дивно, що все це сталося саме тоді, коли Максим поїхав. Я ніяково пішла до будинку, впевнена, що вони стежать за мною. Піднялася сходами через парадні двері вийшла до холу. Ні капелюхів, ні тростин. Та це для візитних карток порожня. Мабуть, то був приватний гість. Що ж, це не моя справа. Я зайшла в квітку, помила руки, щоб не підійматися нагору. Буде дуже незручно зіткнутися з ними ніс до носа на сходах або десь. Я згадала, що перед ланчем залишила в'язання в кабінеті і пішла туди за ним через парадну вітальню. Вірний час переслідим за мною. Двері в кабінет чомусь були відчинені. Я помітила, що мій кошик із в'язанням лежить на іншому місці. Я залишила його на дивані. А там, де раніше стояв кошик, була вм'ятина. Нещодавно тут хтось сидів і переставив кошик. Стілець у бюро також був пересунутий, схоже, що місіс Денверс приймає гостей у моєму кабінеті, коли нас з Максимом немає поряд. Мені стало ніяково, я воліла б не знати про це. Вже, справляючи хвостом, обнюхав диван. Йому принаймні невідомий гість не викликав підозри. Я взяла кошик із в'язанням і вийшла. У цей момент двері вітальні відчинилися, почулися голоси. Я кинулася назад до кабінету, ще миті було пізно, і причилася за дверима, грізно хмурячись на Джаспера. Потім я почула голос місіс Денверс Вона, мабуть, у бібліотеці. Прийшла додому чомусь раніше, ніж зазвичай. Якщо вона там, то зможеш вийти через хол, вона тебе не побачить. Чекай тут, і піду подивлюся. Я знала, що вони говорять про мене. Мені стало ще більш ніяково, ніж раніше. Усьому було щось підозріле. Я зовсім не хотіла ловити місіс Денверс на місці злочину. Тут Джаспер насторожився, повернув голову до вітальні потрусив туди, помахуючи, хвостом. Привіт, барбаросе, пролунав чоловічий голос. Джаспер почав радісно гавкати, і подивився навкруги, чи не вдасться десь ховатися. Звісно, ні. Згодом поруч зі мною пролунали кроки, і до кімнати зайшов чоловік. Спершу він мене не помітив, адже я була у кутку за дверима, але Джаспер кинувся до мене, все ще захоплено гавкаючи. Чоловік раптом повернувся і побачив мене. Він був такий здивований, наче він господар будинку, а я злодій. «Перепрошую», – сказав незнайомець, оглядаючи мене з голови до п'ят. То справді був великий, засмалий чоловік, навіть гарний. У нього були запалені блакитні очі, які зазвичай бувають у п'яниць і людей, які ведуть розпустий спосіб життя. Руде волосся, червона шкіра, за кілька років його шия нависна над коміром, його видавав рот, надто рожевий, слабкий. Навіть там, де я стояла, долинав запах віскі. На його обличчі почала жастуватися посмішка, посмішка, якою він вітає всіх жінок. «Сподіваюся, я вас не налякав», – сказав він. Я вийшла за дверей, виглядаючи без сумніву, так само без глуздок я почувалася. Ні, звичайно, я почула голоси, тільки не впевнена, хто це. І не чекала сьогодні гостей. «Ах, як добре! Дуже бридко, з мого боку, напаси на вас так несподівано. Сподіваюся, ви вибачите мені. Справа в тому, що я заскочив сюди на хвилинку, побачився старенько Денні. Ми з нею давні друзі». О, звісно, я все розумію. Голубкоденні. Вона так боїться завдати занепокоєння, благословив Господь. Вона не хотіла вас турбувати. О, справді це не важливо, сказала я, і дивилася на Джаспера. Він підстрибував від захоплення, намагався покласти лапи на груди незнайомця. Не забув мене, друже, так? Чудовий виріс песик. Коли його у стані, він був зовсім щеням, але він занадто товстий, його треба більше вигулювати. «Ми тільки-но прийшли з великої прогулянки. Справді? Ось молодець!» Потім він простяг портсигар Прощайтесь, «Я не палю. Справді?» Він вийняв сигарету і закурив. Я ніколи не мала іншого проти куріння, але курити в чужій кімнаті, мені це здалося дивним, досить погані манери, не дуже чемно. «Як поживає Макс?» – запитав незнайомець. Його тон мене здивував, наче вони чудово знають один одного. Було незвично чути, як хтось кличе Максима Макс. Тут ніхто його так не називав. Чудово, дякую вам. Він поїхав до Лондона. І залишив молоду дружину одну? ай я як не добре. Він не боїться, що вас хтось викраде. І він розриготався на все горло. Мені не сподобався цей сміх, у ньому було щось образливе. Він і сам мені не подобався... І тут в кімнату зайшла місіс Денверс. Вона подивилась на мене, і я похолола. О, Боже, думала я, до чого вона мене повинна ненавидіти? «Гелло, Денні, ось і ти!» – сказав незнайомець. Усі твої застереження були даремні. Хазяйка будинку ховалася за дверима і знову розрахотався. Місіс Денверс нічого не сказала і продовжила дивитися на мене. «Ти хіба не збираєшся мене представити?» – сказав він. «Що особливого, якщо людина приїхала засвідчити свою повагу молодій дружині хазяїну дому? Хіба це не в порядку речей?» «Це містер Фейвел, мадам», – сказала місіс Денверс. Говорила вона тихо, неохоче. Не думаю, що їй хотілося представляти його мені. «Дуже приємно», – сказала я, потім намагаючись дотриматися правил вічливусі, запитала. «Ви не залишитесь на чай?» Мої слова явно потішили його. Він обернувся до місіс Денверс. І «Яке чудове запрошення! Мене попросили залишитись до чаю. Клянуся небом, Денні. Я маю велике бажання це прийняти». І я бачила, що вона кинула на нього застережливий погляд. Почувалася ніякого. Я опинилася в хибному становищі. Усього цього взагалі не мало відбуватися. «Що ж, можливо, ти маєш рацію. Але все одно це було б цікаво». Мені, мабуть, настав час рухатись. Ходімо, погляньте на мою машину. Він говорив так само образливо, фамільярно, я не хотіла йти дивитися його авто. Я була збентежена, спантеличена. Ходімо, чудова машина, кращої не знайдеш куди швидше, на якій їздить забідолаха Макс. Я не могла вигадати відмовку, у всьому цьому спочатку до кінця було щось безглузде, і з якого дива місіс Денвер стоїть і дивиться на мене так, ніби хоче спопилити. «Де ваша машина?» «За поворотом алеї. Я не під'їжджав до дверей, боявся вас турбувати. Я чомусь думав, що ви відпочиваєте вдень? Я промовчала, брехням було надто явною. Ми всі троє пройшли через вітальню до холу, і бачила, як він озернувся через плече і підморгнув місіс Денверс. Вона не підморгнула йому відповідь. Я й не чекала на це, вона мала суворий і похмурий вигляд. Джес перемчав на під'їзну алею. Видно було, що він у від раптової появи гостя, якого, як виявилося, він добре знав. «А вже ж залишив кепку в машині!» Сказав він, оглядаючи очима хол. «Сказати, поправді, я зайшов до будинку іншим шляхом. Прослизнув час чорний вхід і вліз у лігву Денні. «Ти підеш з нами?» Він запитливо оглянув на місіс Денверс. Вона вагалася, поглядаючи на мене кришком мока. Ні, ні, мабуть, до побачення, містере Джеку, сказала вона. Він схопив її за руку і палко потис. До побачення, Денні, бережи себе, ти знаєш, як зв'язатися зі мною було так приємно тебе побачити. Він рушив у напрямку до під'зної алеї. Джаспер стрибив біля його ніг, я повільно йшла слідом, все ще почуваючись дуже ніяково. Любий Мендерлі, сказав він, дивлячись на будинок. Тут майже нічого не змінилося, мабуть, день не стежі за цим. Дивовижна жінка, га? Так, вона добре знає свою справу. А як ви взагалі до цього ставитеся? Поховати себе в такій глушині? Я дуже люблю Мендерлі, сказала я холодно. Ви ж жили десь на півдні Франції, коли Макс вас зустрів. Монте, здається, я раніше частенько бував у Монте. Так, я жила в Монте-Карло. Ми підійшли до машини. Зелений спортивний автомобіль типовий для його власника. Ну як, подобається? Дуже гарно. Давайте прокатаю вас до воріт. Ні, дякую, краще не варто, я дуже втомилася. Ви вважаєте, що не гоже буде, якщо господиню Мендерлі побачать в одній машині з людиною на заразок мене, так? Сказав він і засміявся, хитаючи головою. Ну що ви, зовсім ні. Він продовжував оглядати мене з ніг до голови своїми неприємними фамільярними блакитними очима. Так, ніби, все це дуже тішило його. «Ну що ж, не будемо збивати молоду дружину справдивого шляху. Так, Джаспер? Це було б з вашого боку дуже недоречно». Він потягся до сидіння за кепкою та парою величезних автомобільних рукавичок. Кинув цигарку на землю. «До побачення!» – сказав він, простягаючи мені руку. Я отримав величезне задоволення від нашого знайомства. «До побачення», – сказала я. «До речі, було б шикарно, якби ви не говорили про мене Максу. Будьте другом, га? Боюся, що він не особливо шанує мене, бо зна чому і у Денні може бути неприємності». «Гаразд, я не скажу». «Оце молодчина. Можливо, ви передумали і все ж таки вирішили прокотатися?» «Ні, я краще залишусь, якщо ви не заперечуєте». У такому разі, якось заїду вас відвідати. Забирайся, Джаспер, ти збереш мені фарбу. Ну, як хочете, але сором поїхати самому до Лондона і залишити вас тут одну. Я нічого не маю проти, я люблю бути сама. Справді? Як дивно, це знаєте грішно. Хіба можна йти проти природи? Скільки ви вже заміщня? Три місяці, так? Щось таке. «Хотів би, щоб на мене вдома чекала молода дружина, але я бідний самотній холостяк!» Він знову засміявся і натяг кепку козирком на очі. «Щасливо залишатися!» – сказав він, включаючи мотор, і машина помчала алеєю з лютим тріском, опускаючи вилхопні гази. Джаспер стояв і дивився у слід, вуха його зникли, хвіст повис між ніг. «Ходімо, Джаспер!» Я повільно попрямувала до будинку. Місіс Денвер зникла. У холі я зупинилася і спикнула дзвіночок. Нікого. Я зачекала п'ять хвилин і зателефонувала знову. Незабаром на порозі з'явилася Еліс, вона мала кислий вигляд. «Так, мадам. О, Еліс, хіба Роберта немає? Мені так хотілося випити чаю у саду під каштаном». Роберт поїхав на пошту, мадам, і ще не повернувся. Він зрозумів, зі слів місіс Денверс, що ви запізнетеся до чаю. Фріс має вільний день. Якщо ви хочете пити чай зараз, то я вам принесу. На мою думку, ще немає половини п'ятої. О, неважливо, Еліс, я почекаю, поки Роберт повернеться. Мабуть, коли Максима не було поруч, все автоматично розбовтується. Я не пам'ятала, що Фріс і Роберт колись виходили з дому одночасно. Ну, Фріс має вільний день. А Роберта послала на пошту місіс Денверс. Про мене думала, що я надовго пішла гуляти. Цей тип, Фейвел, вибрав вдалий час, щоб відвідати місіс Денверс. Навіть надто вдалий. Темна історія. Тепер я була в цьому переконана. До того, що він попросив мене не говорити про нього Максимові. Все це було дуже ніякого. Я зовсім не хотіла, щоб у місіс Денверс були неприємності. І взагалі не збиралася влаштовувати жодних сцен. Що ще важливіше, я не хотіла турбувати Максима. Цікаво, хто він, цей Фейвел. Він називав Максима Максом, ніхто до нього так не звертався, і якось я бачила це ім'я на покладинці книги, вузькі, дивно гострі літери з різким нахилом, з довгим і чітким хвостиком у М. І думала, що на світі була лише одна людина, яка називала його Максом. І поки я стояла так у холі, роздумуючи, що мені робити, як бути з чаєм, мені раптово спала на думку ідея. Що, можливо, місіс Денверс нечесна, я весь час обробляла з пною Максима сумнівні справи, що, повернувши сьогодні раніше, ніж вона очікувала, і я знайшла тут її з ним. Цікаво, що їм потрібно було у Західному крилі. Чому вони зачинили віконниці, коли побачили мене на галявині? Мене мучило занепокоєння. Фріса та Роберта немає, покоївки в цей час зазвичай переодягають у себе в спальнях. Будинок у повному розпорядженні місіс Денверс. А що, якщо ця людина – грабіжник, а місіс Денверс – його спільниця? У західному крилі були цінні речі. Мене охопило рептове бажання, яке налякало мене саму прокрастися на гору і оглянути кімнати на власні очі. Роберт ще не повернувся і не встигну до чаю. На миті завагалася, дивлячись на галерею. У будинку було тихо та спокійно. Прислуга знаходилася у своїх кімнатах за кухнею. Джаспер голосно пив воду із миски під сходами. Звук розносився по величезному кименому холу. Я почала підійматися сходами. Моє серце гарячково билося. Глава 14 Я опинилася в коридорі, куди потрапила того ранку. З того часу й не ходила сюди. Не мала до того жодного відношення. З вікна в ніші стерманіло проміння сонця, розмалюючи золотими візерунками темну пшивку стін. Не чулося жодного звуку. У ніс мені знову вдарив той самий затхлий нежилий запах. В який бік же мені йти? Я не знала розташування кімнат. Згодом мені пригадалося, що в той раз місіць Денвер з'явилася з дверей у мене за спиною. Мабуть, це та сама кімната, яка мені потрібна... Вікна, якої виходять на галявину та море, я повернула ручку та увійшла. Всередині звичайно, було темно, я намазала на стіні вимикача, запалила світло. Я стояла у невеличкій кімнаті, мабуть, вбиральні, з величезними шафами по стінах, а в кінці її віднілися інші, відчинені двері в наступну кімнату. Я пройшла туди і теж вимкнула світло. Яке ж було моє здивування, коли я побачила, що кімната повністю обставлена, наче в них теж живе. Я очікувала, що столи та крісла будуть покриті чохлами. Я помилялася, а чохли були зняті. На туалетному столику лежали гребені та щітки, стояла пудра, парфуми. Ліжко було застелене, виблизь біле полотно наволочок. На трьому на тумбочці біля ліжка стояли квіти, на різьбленій дошці над каміном теж. На кріслі лежав атласний пенюар. На підлозі стояли домашні туфлі. У першу відчайдушну мить я подумала, що в мене щось з головою. Я дивлюся в минуле. Бачу кімнату такою, якою вона була до смерті Ребеки. Через хвилину сама Ребека війде сюди, сяде перед дзеркалом за туалетний столик, візьме щітку і, не співаючи, почне розчісувати волосся. Я побачу її віддзеркалення у дзеркалі. Вона теж побачить мене. Я продовжувала стояти в очікуванні. Насправді, мене в реальність повернуло цукання годинника на стіні. Стрілки показували 25 хвилин на п'яту. У цуканні годинника є щось напрочуд природне і заспокійливе. О, зараз він мене повернув до сьогодення і нагадав, що скоро на галявині на мене чекатиме чай. Я поволі пройшла посередині кімнати. Ні, неї не користувалися. У ній ніхто більше не жив. Навіть квіти не могли заглушити затхлий запах. Ставні були зачинені, фіранки здерті. Ребека більше ніколи не повернеться сюди. Нехай місіс Денвер стільки завгодно ставить квіти на камін, стелить ліжко, це її не поверне. Ребека мертва. Вона померла рік тому. Лежить у склепі під церквою поруч з усіма покійними девінтерами. Я підійшла до вікна і причинила вікониці, впустивши в кімнату вузький промінь. Так, я стояла біля того ж вікна, біля якого півгодини тому стояли фейли місіс Денверс. При денному світі електричне світло здавалося надто штучним, жовтим. Я відкрила викониці ширше. Смуга білого світла впала на ліжку. Освітила чохол для нічної сорочки, що лежить на подушці. Скину дошку туалетного столика, щітки, флакони парфумів, де Денне світло надало кімнаті більше реальності. Тільки і тепер, уперше відколи я зайшла до кімнати, я помітила, що лед витримаюся на ногах. Я присіла на пуфик біля талетного столику. Гарячкове збудження залишило мене. Серце було важке, як свинець. Я дивилася навколо у якомусь німому стіпенінні. Так, це була напрочуд красива кімната. Місіс Денверс нічого не перебільшувала того вечора. Це була найкрасивіша кімната у будинку. Як я любила б цю витончену камінну дошку на тоншій роботи, цю стелю, це ліжко, ці завіси, якби вони були мої. Але вони були не мої, вони належали іншій. Я присяла руку, доторкнулася до щиток. Вона здавалася старішою, ніж інші. Я й не здивувалася. Завжди однією з щиток користуєшся частіше, ніж іншою. Часом просто забуваєш про другу, і коли їх беруть, щоб вимити... Одна, виявляється, майже зовсім чистою. Яка я худа і бліда в цьому дзеркалі. Невже у мене такий вигляд завжди. Це ні, зазвичай куди рум'яніша. Моє обличчя, болісно жовте, негарне, пильно дивилося на мене з дзеркальної рами. Я піднялася, і, підійшовши до стільця, торкнулася пенюару. Піднялася під логи туфлі, потримала їх у руці. Я відчула, як у мені наростає жах, який переходить у розпач. Я торкнулася покривало, вивела пальцем монограму на чохлі для нічної сорочки. Р. Д.У. Випукіль буку чітко вирізнялася на золотистому атласі. В середині лежала нічна сорочка, тонка і легка, як повутинка, Я доторкнулася до неї, виняла, що хла пригорнула до обличчя. Вона була холодна, але від неї пахло парфумами білою азалією. Відкорячись раптовому пориву, я відійшла від ліжка і повернулася до вбиральні, де стояли шафи. Відкрила одну з них. Так я й думала. Там було повну суконь. Вечірні туалети. Шматок золотої парчі, пород м'який червоно-червоний оксамит. Низу шафи стели білий атласний шлейф. З цигаркового паперу на полиці зверху виглядало віяло із страусиного пір'я. У шафі був дивний запах. Аромат залій, ніжний, запашний, у закритій шафі здав затхлим. Звичинених дверцят пахло гнилим дошком. Я зачинила їх, знову пішла до спальні. Яскравий промінь світла висвітлював золотисте покривало, де ясно і чітко виділялося високе «Р». І тут у мене за спиною пролунали кроки. Я обернулася і побачила місіс Денверс. Ніколи не забути її обличчя. Урочисте, зловтішне, дивно болісно збуджене. Я страшенно злякалася. «Що трапилося, мадам?» – запитала вона. І спробувала її усміхнутися, і не змогла. Спробувала заговорити. «Вам погано?» – спитала вона, підходячи ближче. Голос її був співчутливий, м'який. Я посадкувала від неї. Якби вона підійшла ближче, я б, мабуть, знепритомніла і відчувала її подих у себе на обличчі. «Не турбитися, місіс Денверс, усе гаразд. Трохи згодом, – сказала я. Я не чекала вас побачити. Справа в тому, що я подивилася згалявлене на вікна, і мені здалося, ніби вікони ці зачинені. Ось я й підвелася, щоб закрити їх. Я їх закрию». Сказала місіс Денверс і, пройшовши через кімнату, зачинила вікониці, денне світло зникло. При штучному освітленні кімната знову набула нереального театрального вигляду. Місіс Денверс знову підійшла до мене, вона посміхнулася. Куди поділася її звичайна витримка, у її звичці, на мій великий подив з'явилося щось фамільярне. Чому ви сказали, що віконниці були відчинені? Я зачинила їх, перш ніж вийти звідси. Ви самі відкрили їх так кілька хвилин тому. Ви б хотілося подивитися цю кімнату. Чому ви не попросили мене показати її вам? Я була готова це зробити коли завгодно, треба було лише попросити. Мені хотілося втекти, але я не могла рушитись з місця і продовжувала не відриваючись дивитися й у вічі ну, якщо вже тут, дозвольте мені вам все показати. «Я знаю, вам хочеться все побачити давно, хочеться...» Лише ви попросити. «Гарна кімната, так? найкрасивіша, яку ви бачили у житті!» Вона взяла мене за руку, підвела до ліжка. Я не могла їй опиратися, ніби втратила дар мови. Вона пересмекнула від її дотику. Голос був тихий, інтимний. Як я ненавиділа його, як боялася! «Це її ліжко!» Гарне ліжко, так? І я завжди застеляла його золотавим покривалом. Воно було її улюбленим. Це її нічна сорочка тут. Вони чіпали її, чи не так? Вона одягала її в останню ніч, перед тим, як померла. М'яка, легка. Місіс Денвер знову поклала сорочку, сховала її в чохол. Я все робила для неї сама. Вибрала покоївку за покоївкою, але жодна з них їй не годилася. Ти прислуговуєш найкраще на світі, Дені, часто казала вона. Мені не потрібен ніхто інший. Подивіться цей пенюар, вона була куди вища за вас. Але ніжки були й не на зріст. Суньте руки всередину її туфель. Бачите, які вони малесенькі та вузькі. Вона мало не силоміць надягла мені туфлі на руки, не переставчи посміхатися, не зводячи з мене очей. Ви б і не подумали, що вона була така висока. Ці туфельки ніби іграшкові, А яка вона була струнка та гнучка. Ви забували про те, наскільки вона висока, поки не опинялися перед нею. Вона була точнісінького росту, як і я. Але в ліжку, коли її густа чорняве волосся стояло навколо обличчя, вона здавалася зовсім крихітною. Міс Денвер знову впустила туфлю на підлогу і поклала панюар на стілець. Ви бачили щітки, чи не так? Ось вони в тому вигляді були при її житті. Я розчісувала її волосся щовечора. Пішли день і попрацюємо. Говорила вона, і ставала позаду і розчісула її волосся двадцять хвилин поспіль. Вона носила коротку зачіску лише останні кілька років. Коли вона вийшла заміж, у неї було волосся не її. Тоді їх розчісував містер Девінтер. Скільки разів я заходила до кімнати та бачила його в одній сорочці, Зі щітками в руках. «Сильніше, Макси, сильніше!» Говорила вона посміхаючись. І він робив, як вона просила. Вона одягалася до обіду, В будинку було багато гостей. Досить, я запізнюся!» Казав він, кидаючи мені щітки І сміюючись її відповідь. У ті роки він завжди був веселим. Місіс Денверс замовкла, Не знімаючи руки з мого плеча. Усі сердилися на неї, коли вона підстриглася. Але й було байдуже. Це ніколи не стосується, окрім мене, – говорила вона. І, звичайно, з коротким волоссям було кудись зручніше їздити верхи і ходити на яхті. Знаєте, її намалювали верхи. Один відомий художник. Картина висіла в Академії мистецтв. Ви її не бачили? Ні. Я чула, її визнав найкращу картиною року. Але містеру Девінтеру вона не сподобалася. Він не захотів повісти її в Мендерлі. Я гадаю, він вважає, що картина навідає їй належного. Вам хотілося б подивитися на її сукню, чи не так? Місіс Денверс не чекала моєї відповіді. Вона вивела в мене в баральню і почала відчиняти шафи. Моль ще не дісталася до них і навряд чи дістанеться, я ретельно за цим стежу. Помацайте цю тканину. Різдвяний подарунок містера Девітера. Вона мені називала ціну, але я забула. Цей шиншиловий палантин вона зазвичай одягала вечорами. Накидала на плечі, коли було прохолодно. У цій шафі вечірні сукні. Ви відчиняли її, так? Як все пахне. Парфуми все ще не вивідрилася, правда? Можна подумати, що вона щойно зняла їх. Коли вона померла, вона була у штанах та сорочці. Щоправда, їх здерло з неї хвилями. Коли знайшли тіло за кілька тижнів, воно було оголеним. Пальці місіс Денверс впялися мені в руку. Вона не до мене, її обличчя черепу було зовсім близько. Темні очі пронизували мене. Її всю побило об каміння, прошепотіла вона. Її прекрасне обличчя не можна було впізнати. Обох рук не вистачало. Містер Девінтер опізнав її. Їздив для цього дуечку, ма, зовсім один. Він тоді був дуже хворий, але слухати нікого не бажав. Навіть містера Кролі поїхав і все. Вона замовкла, як і раніше не зводячи з мене очей. «Я ніколи не перестану звинувачувати себе в тому, що трапилося», – сказала вона. «І вина в тому, що мене не було в Мендерлі того вечора. Я поїхала в у Керріт і затрималася там. Місіс Дивінтер була в Лондоні, і її не чекала раніше ночі. Ось чому я не поспішала сюди». Коли я повернулася близько пів на десяту, я дізналася, що вона поїхала незадовго до семи, пообідала і знову вийшла. Пішла до моря, звісно. Я захвилювалася. Дув сильний південно-західний вітер. Вона ні за що не пішла б, якби я била в будинку. Вона завжди слухала мене. І не стала виходити в море сьогодні ввечері, сказала б я. Невідповідна погода. І вона відповіла б, добре день і не ти душа. І ми сиділи б тут допізна, балакали, і вона розповідала мені про все, що робила в Лондоні, як зазвичай. У мене уніміла і розболілася рука від її пальців. Я бачу, як того натягнута шкіра на обличчя, як випирають вилиці. Під вухами мала невеликі жовті плями. Містер Дивітер того дня обідав у містера кролі, сказала вона далі. Я не знаю, коли він прийшов, мабуть, після одинадцятої. Вітер потроху міцнів і у півночі розгулявся. А вона все не поверталася. Я спустилася вниз, але в бібліотеці не було видно світла. Я знову піднялася нагору, постукла в двері вбиральні, і містер Девінтер одразу мені відповів. Хто там, чого вам треба? запитав він. Я сказав, що хвилююся через місіс Девінтер. Вона ще не повернулася додому. За хвилину містер Девінтер відчинив двері. Він був у халаті. Напевно, вирішила провести ніч на березі у човнуковому будиночку», – сказав він. «Я б на вашому місті йшов спати. Вона не прийде сюди, якщо вітер не вщухне». Він мав стомлений вигляд, і мені не хотілося турбувати його. Зрешті вона не одну ніч провела в тому будиночку. Можливо, вона взагалі не виходила в море і просто хотіла переночувати на березі, щоб відпочити після Лондону. Я побажала містору, де на добраніч повернулася до себе. Але заснути не могла. Все намагалася уявити, що вона зараз робить. Місіс Денверс знову зупинилася. Я більше не хотіла слухати. Я хотіла втекти від неї, втекти з цієї кімнати. «Я сиділа на ліжко до пів на шосту», – продовжувала місіс Денверс. Більше чекати не було потреби. Я встала, одягла пальто і пішла лісом на берег. Було світло, мерячив дрібний дощ, але вітер стих. Коли я дісталася берега, я побачила буй і ялик. Але яхта зникла. Мені здалося, я бачу на власні очі бухту в сірому ранковому світлі, відчуваю холодну мряку на обличчі і, вдивляючись у туман, розрізняю на воді розпливчості невиразні обриси темного буя. Місіс Денверс відпустила моє плече. Її рука знову повисла вздовж тіла, голос втратив будь-який вираз, знову став холодним. Вдень неподалік Керріта виконувала на берег рятувальне коло. Сказала вона Другого наступного дня знайшли на скелі біля мису Якісь ловці крабів Приплив шматки оснаски Місіс Денверс відвернулася І засунула ящик Поправила картину на стіні Підняла скелема пушинку Я стояла, дивлячись на неї Не знаючи, що робити Тепер ви розумієте, чому містер Вінтер Не хоче жити в цих кімнатах Прислухайтесь до моря навіть при зачинених вікнах і віконницях сюди долинав зловісний глухий гуркіт. Це розбивалося хвилі на білому гальковому березі. Проплив наставав все швидше. Незабаром він підбереться до самих дверей кименого будиночка. «Він не заходив у ці кімнати тієї ночі, коли вона потонула», – сказала місіс Денверс. Звелів винести в збиральні всі її речі, ми перенесли його ліжко до нієї з кімнати прикінці коридору. Але він і там не міг спати, сидів усю ніч у кріслі. Вранці на підлозі валялася купа недопалків, а вдень фріс чув, як він ходить туди-сюди по бібліотеці, вперед, назад, вперед, назад. Я теж бачила попіл на підлозі біля крісла, теж чули його кроки туди й сюди навколо бібліотеки. Місіс Денверс тихо зачинила двері між спальною та гардеробною та погасила світло. Вона перетнула гардеробну, поклала долоні на ручку дверей і стояла, чекаючи на мене. «Я приходжу сюди щодня витирати пил. Якщо вам захочеться тут побувати, скажіть мені. Зателефонуйте за внутрішнім телефоном. Я зрозумію. Поки яком сюди вхід закрито, тут ніхто не буває, окрім мене. У її манері з'явилося щось інтимне, неприємне. Посмішка здавалася неприродною, фальшивою». Іноді, коли містер Девіндер буде у від'їзді, і ви відчуєте себе самотньо, вам може захотітися прийти сюди і посидіти. Ви лише скажіть мені. Це дуже гарні кімнати. Дивлячись на них, вам, і на думку, не спаде, що її вже давно немає в живих. Ви згодні? Можна подумати, що вона вийшла і надвечір повернеться? Я змусила себе посміхнутися. Говорити я не могла. Пересохле горло стискала судома. І це не лише в спальні, продовжила місіс Денверс. У багатьох інших кімнатах теж. У її кабінеті, холі, навіть у маленькій квітковій. Я відчуваю її присутність усюди. І ви теж, так? Вона допитливо глянула на мене. Голос упав до шепоту. Іноді, коли йду тут коридором, мені здається, що я чую за собою її кроки. І швидку, легку ходу. Я не сплутую її ні з якою іншою. Скільки разів минулі дні я бачу, як, звісившись над перилами, вона дивилася вниз і кликала собак. коли мені здається, що я бачу її там і зараз. Чую шалисукні, коли вона спускається сходами до обіду. Місіс Денвер зупинилася. Вона все ще дивилася на мене, намагалася вловити вираз моїх очей. Як ви вважаєте, вона бачить нас зараз, чує, як ми розмовляємо. Як ви вважаєте? Мертві повертаються, щоб стежити за живими. Я проковтнула, встромила нігті в долоні. Не знаю, не знаю. Мій голос звучав принизливо, неприродно. Не мій голос. Іноді я питаю себе. Прошепотіли місіс Денверс. Іноді я питаю себе, чи ти повертається вона в Мендерлі, чи не стежить за вами і містером Девіндером. За вами обома, за вами разом. Ми стояли біля дверей, невідривно дивлячись один на одного, я не могла підвести погляд від її очей, якими темними і похмурими здавались вони на її блідому обличчі. Місіс Денверс відчинила двері в коридор. Роберт повернувся, сказала вона, приїхав чверть години тому. Йому наказано подати вам чай на галявині під каштаном. Вона відступила, щоб пропустити мене вперед. Спотикаючись, я вийшла до коридору, не бачачи, куди йти. Нічого їй не сказала. Як сліпа спустилася сходами завернула за ріг і штовхнула двері, які вели до моїх кімнат у східному крилі. Зачинила їх за собою, замкнула на ключ і сховала ключ до кишені. Потім лягла на ліжко і заплющила очі. Мене каламутило, було погано. Я почувала себе дуже хворою.